hogy volt a fegyvereknek a torkolat tüze. Mint hogy egy viddig kiukrát volna vele egy ilyen ilyen tudja a Én is jól szórakoztam ezen a tűzmet, de az még nem váltatott a tény, hogy ez egy húlyan szarparomság. Uh, Na Nem bírtam lekötni magam, meg kellett néznem a telefonon, hogy IMDb-n hol áll ez a szar. Ez egy ilyen országos ez a én teljesen megvizteloltam tőle. Fiam, Brátok Podcast. Mondja, Claudia hallgatónk, sziasztok! Itt a 123. Potharadik. Ja, Igen. Professzionálisak vagyunk, mint mindig. Június 11-e van, és összegyűltünk itt, hogy beszéljünk pár aktuális premierről, meg egy pár ilyen kevésbé ismert, de ajánlható darabról. Hárma vagyunk ezúttal, a Sorter nem ért rá, de ellenben itt van testvére, Black Sheep. Sziasztok! és Gergő. Sziasztok! Meg én, Freddy. Szevasztok. Na, az adás elején hallhattátok már, hogy ö, már kaptunk ilyen ö, beadványokat, kértük ugyebár legutóbb, hogy küldjetek nekünk az, a szignálunk végére egy ilyen bemondást, hogy filmbarátok podcast, és így kicsit ö, színesebb lesz az, az adás, és ö, már kaptam jó párat, úgyhogy most ezekből szemezgettem, és ö, az első azt én nem mondanám, de egy jó idegel vagyunk látva, De nyugodtan küldhettek, kaptunk szimpla felmondástól kezdve besenyő családos megoldásig mindenfélét, úgyhogy majd ezekből lesz szemezgetve. Ezúttal Claudiára esett a választás, és köszönjük szépen, ez sokat nem kellett itt rekámozni, küldtetek ti magatoktól, Ö, mit mondjak, még Gábortól kaptunk egy remek borítóképet, ahol... <gül> Igen, megbeszéltük már az előbeszélgetésben, hogy Igen. most ezúttal szerencsére nem Gergő van ő. Nem Igen, de, a nő. Nem csak Gergő. Nem csak van, Gergő, Igen. Ez is egy megoldás végül is. Igen. Mivel nem ismertem ezt a plakátot, nekem fel se tűnt, hogy ott nem csak egy nő van, hanem mindenki az. De, ja, úgyhogy köszönjük szépen ezt a képet. Ilyen dögös, nem tudom, voltam már valaha is, de. Ja, meg nézni ezt a pakátot, hogy. Bár a Wandel és ezt tudom, hogy néz ki a többit az fogalmam sincs. De... Hát a többit is láttad már amúgy. Az biz... Hát. Az egyik az konkrétan Robin Wright, aki a Jenny volt a Forest ban Komolyan. Aha, igen. Most a Howzottkársz egy... vanjam, és gondolom ezért keresték meg a szerepet. De ja, na, erről majd még beszélünk De igen. Jó felismered. jó van. Um... Gyerekek, kiraktam nemrég a rossz játékok epizódot, és nem is erről akarok beszélni, csak úgy voltam vele, hogy megjutalmazom magam valami remek filmélménnyel. És miután adással korábban olyan jókat beszéltetek a sötét 50 árnyalatáról, gondoltam, uh -huh. akkor megnézem az első filmet hogy megjutalmazzam magam. Hát egy élmény volt. csináló volt, igaz? Vagy mondjuk hangulatban voltál rossz PC-vel úgyis akkor. <gül> egy, ráadásul az unrated adás, tehát két olyan, óra nyolc. Nem tudom mennyi, mennyire lett volna a nélkül. Aztán csak két órás, az kaptál extrát, Nem lett volna kisebb hiszem. a szenvedés, az biztos. Hát, gyerekek, én meg fogom hallgatni, hogy mit beszéltetek erről annak idején, Ügy, az első fél óra még egész rendben volt, tehát úgy, úgy nem tűnt olyan gáznak, de olyantól kezdve, hogy a két szereplő románca úgymond kezdett így elindulni, olyan szinten legymenetbe kezdett az, az egész, hogy őrület. Tehát, eleve ennek a két szereplő között olyan volt a kémia, mint a nem tudom én, csiszoló papír és a pénisz között, tehát úgy kábé ilyen szörnyű volt nézni. Tehát nem, és lásszott... egymást a színészek azt. Nem, nem, nem, nem, hát nem hát egyébként. <gülme> ja. De tehát... Mit szóltál a fantasztikus Igen. én nem szeretkezem én baszok beszóláshoz. Azt, már, hát... ismertem, <gülme> <gülme> <gülme> azt már ismertem, Az már ismertem, az úgy annyira nem ütött, ellenben teljesen kiakadtam, hogy ez a, ez a grey csávó kábé öt percenként ellent mond magának tehát felállít egy tézist, hogy, hogy ő nem ilyen, meg elküldi, hogy tarts távol magad tőlem, én nem vagyok neked jó. Öt perc múlva megint ott van a csaj Egyet. mellett, meg, meg én, én nem alszom ágyban, és utána ott alszik a filmben az ágyban, vagy, vagy a kedvencem, hogy, hogy én csak így szeretem csinálni a, a, a szadomazos dolgot. Ezek után még a szerződés meg sincs kötve, és legalább nyolcszor izék szeretkezik a nővel, vagy valami olyasmi, és, és nem úgy tűnt, hogy bánná a csávót. Tehát így a saját szabályrendszer annyira béka seggen, Agüli, vagy, vagy ilyen, hát tehát a párbeszédek gyerekek, hát őrülettel. És az a tárgyalás például, hogy tetszett? Az a tárgyalás, ja igen, azt se értettem, hogy itt, <gül> itt ki kell húznia, hogy. hogy a csaj kihúzza, hogy az, az anál öklözés, az, az ne, a nem, az nem fér bele, és utána a csávó, hogy. Ah! Tehát, mintha ez neki ilyen fontos lenne, ezek után ö, a, a, az egész szadomazós dolga, meg ilyesmi, az kb. így a fenekelésből áll, Tehát így nem értem, hogy akkor ez a, ez a csávó, hogy működik, vagy most akkor, ha már aberált, akkor legyen már. Nem, mert a csaj aberált. csak a fenekelést hagyta igen, nem egyébként tudom. ez a, Tehát... a legnagyobb baj a filmmel, hogy... De nem keletkezetes. Hogy, és még, a, még ezt, a, ezt a szadomazó dolgot is ilyen lájtosan ábrázolja, hogy ja, ez amúgy olyan szexi, meg izé... Tehát, na mindegy, beszéltünk már róla Tényleg nagyon-nagyon rossz. Hogy egy pár beszédet kiírtam még, hogy, hogy, hogy a csávó ilyen, ilyen tisztázza, hogy, hogy ő nem olyan kapcsolat, mint a többi, hogy itt minden úgy megy, hogy ő akar, is a, a, a nő az, hogy de hát azért néha megyünk étterembe is, vagy moziba, aztán a fiszko. Nem, az nem, én, az nem én vagyok. Próbálj nyitottnak lenni. És utána így mondom, öreg, próbálj te nyitottnak lenni, hogy heti egyszer elmész kicseszett moziba ezzel a nővel vagyok. Vagy akkor kiderül, hogy ez a nő, nem tudom, 20 akárhány éves, vagy én nem tudom, és, és még szűz, és így higgyem is el, komolyan. Tehát, oh, na mindegy, jó beszéltünk erre a filmről. Ez kicsit így, így minden, amit valaha mondtak erről a filmről, az igaz. Úgyhogy legalább a zenéje az tényleg jó. Voltak pillantok, ahol 1,74-es sebességen néztem mert Egyszerűen nem bírtam elviselni az egész. Úgy a szexi is viccesebbek lehetnek. Hát az is, tehát így, így olyan szinten semmilyen volt, és, és abszolút nem volt szexi. Tehát... Hát Akármelyik Izaúra sorozat tudja ezt. De annyira volt szexi, mint a, a, a Schmidt életében emlékeztek arra a ominózus jelenetre. Én nem láttam <gül> szépen a életét. Ó, oh, nem, jó, akkor. Aki a vagyunk. <gül> Ez mellé <bár> ment. <gül> Aki látta, tudja, mire. Beszélek. Mit történt? Ez a Jack nicholson A Jack Nicholsonos os igen. A nem, de az, nem. az terve van. Ezek után meg pláne. Ja, ja. Vagy, vagy akkor uh, mondhatok egy oktáli soppérát, mint a, a Nocturnal Enemy's eleje. Kb. Oh. Annyira annyira volt vonzó, amit látok. Na azt viszont soha nem fogjuk elfelejteni. Azt garantált. Oh. Jó, na, népakarata. legutóbb ki ne emlékezne rá, oh. kihúztuk a Star Wars Holiday Special című emlékezetes film darabot. Hát Murphy, Murphy éppen humoránál volt aznap Igen, meg én jókedvemben a tról de ja, igen, meg a az azóta a kalibrával lett a tollszűrőt. To kapott egy frissítést, és versenyeztető küldte annak idején, és most hát ráncsuk le a leplet. Beszélni fogunk ebben az adásban a Star Wars High Day röviden. Miért röviden? Mert készítettünk ehhez a filmhez egy audiokommentárt. Ott már Sorter is ott volt, összegyűltünk egy este, és megnéztük teljes egészében, és... Hát, uh, megváltozott érdekes. az életünk, az biztos. Az, az, az igen, és nagyon érdekes pillanatokat éltünk át együtt. Igazából el kell mondani, hogy, hogy az ilyet csak így lehet megnézni szerintem, mert másképp egy, egy sokkal nagyobb szenvedés lett volna. De uh, ahogy ezt az adást publikálom, tehát amikor ezt már látjátok és letölthettétek, akkor már online lesz az audio kommentárunk is benne linkkel, hogy hol nézhetitek meg a filmet, és akkor... Hogyha uh, van... meg akarjátok nézni, persze. Tehát ez, és nagyon, nagyon jól gondoljátok meg, hogy meg akarjátok-e nézni. Ha meg akarjátok, az... akkor csak a kommentárral. tehát tényleg csak, csak úgy igen. lehet élvezni, hát minimálisan élvezni. Átvészel inkább két. mondjuk. Igen, igen, igen. igen. A, a huroknál mondtuk, hogy előbb nézzétek meg a filmet szimplán, és utána az audiókommentárunkat. Itt felejtsétek el, nézzétek meg ja simán az audiokommentárunkkal elsőre, mert egyrészt úgy sem érteni, hogy mi zajlik ott, és mi is úgy néztük, és szerintem így viccesebb. Úgyhogy, ja, megtaláltuk a csatornánkon, a kedves iTunes hallgatóinknak is üzenem, hogy ez nem fog felkerülni az iTunes-ra, úgyhogy menjetek a, a Facebook oldalunkra, a Youtube csatornánkra, vagy a blogunkra, filmbarátok podcast.blog.hu és ott megtaláljátok a, a linket ehhez. Vagy akár a csatolmányokban is ott lesz. Ja, úgyhogy uh, szerintem egy érdekes projekt volt, remélem, hogy örömeteket lelitek benne. Amikor... Nagyon jó volt maga az élmény, de remélem most, ami normális filmet húzunk. Igen, <gül> ezt, ezt én is díjaznám, úgyhogy meg is itt a gombot a random.org-on. 1424 film van már a listán, ezeket küldtétek ti, és a 761-edik Valami jó legyen, Léci. 761. Ó, Gergő nagy örömére egy sportfilm. <kül> Ö, Laci küldte be a Gól című filmet. Ó, oh, az állítólag nem rossz. Az mi? A Gól. Ö, azt hiszem az eredeti címe is az Gól. Ah. Igen, 2005-ös. És 3 68 Oh, 2005-ös. Ez állítólag nem egy rossz film. Ez mi a rák? Ö, ez ilyen focis karrier oh, de is láttam még. de. Annyira szeretem a focit, mert én annyira szeretem a sportfilmeket. Hát miért, hát most az a, a, az a Leeds United-et is, hogy szeretted annak ide? Nem szerettem a Leeds United-et. pontot adtam rá, tehát ez jó lesz a múlt. Té -tényleg, tényleg sportot szarok le annyira, mint a focit. Úgy, ez már a te autód volt, hogy elindulsz, hogy igen. meg ne kelljen nézni. Hát amúgy az országot, ennyi ja? tényleg. ez tőlem jött, és nagyon <gül> örültem neki. Jó, akkor gól! Ez lesz a 124. adásunkban majd. Egyébként a 95-ös Dread Biro rendezőjétől csak hogy fel, felkorbácsoljam a kedélyeket így előre. Na. Van. Jó. Hát oké. Okay. Meglátjuk, milyen lesz. Mert erről pont múlt héten mesélt valaki, hogy szerinte szar. Na, tehát. Ez a Star Wars Holiday Special gátolt meg minket. Na, kérem szépen, jönnek akkor a villámkérdések. Az elsővel kapcsolatban küldtem nektek két nappal ezelőtt egy cikket, remélem elolvastátok. Mm -hmm. Norbert küldte ezt a kérdést, kicsit hosszabb lesz itt a levél. Párnapos hír az úgynevezett Clean Version nevű kampány, amit a Sony Studio indított el. Esetleg hallottatok-e már róla? Igen, mert elküldted és utána néztünk. Ez szerint korábbi filmjeiket tervezik újból kiadni, valószínűleg streaming szolgáltatókon keresztül, azonban immár minden explicitnek számító, azaz felülteknek szóló tartalom kivágásával. Igen ám, de itt olyan címek is erőkerültek, kerültek, hogy döbbenet. Itt van például az összes eddigi film, amik készítésekor nyilvánvalóan tekintettel voltak a fiatalabb gyermek is, amelyet, hogy nem csak azt a korosztályt kívánták megszólítani. Persze műfajosz mértően kell kellő mennyiségű akció is akad bennük. Kérdem én, ha ezeket az úgymond erőszakosnak gondotjenteket kivágják, mi marad még Peter és Mary Jane ölegetik egymást? A másik véglet, hogy Blomkamp féle elíziumból is készül egy családbarátvágás. Én ezt a filmet egyébként már háromszor láttam pont valamelyik nap, és elképzelésem sincs, hogy ezt milyen formában tudnák itt állalni. Tulajdonképpen maradna belőle egy húsz perces anyag. Mit gondoltok erről? Megítszitek Igazából... azt az előzetest, ami ott volt a cikkben? Én nem. Mi az Elysiumból, vagy ből? Nem, nem. Ö, abban a cikkben, amit küldtem, abban volt egy ilyen előzetes, hogy a Sony, hogy... Ja, erről, ö, magáról erről a dolog Igen, volt, a Clean Version. Aha, nem, nem. nem. Hogy, hogy néz ki ez a Clean version dolog. Ö, abban volt egy pár példa. Hát úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a, a Pókember, ha már itt előkerült, hogy... Uh, eltalálta valami, a pókeembert, nem tudom, én, rálőttek, vagy akármi, és nem látni azt, hogy belé csapódik ott a, a történy vagy akármi, hanem csak így egy ilyen külső, külső részt látni, tehát nem, tehát kitávolról látni uh -huh. őt, ahogy, tehát ilyes, ilyesmikét vágtak ki, vagy a uh, hogy hívják azt a uh -huh. Sasha Baron Cohen autóversenyzős Taplógáz. A Taplógáz, igen. Na, abból is mutattak egy példát, hogy ott a Will Ferrell nagyban anyázik a volán mögött, és azt például konkrétan újra szinkronizáltak. Vagy volt egy Adam sandler azt hiszem talán nagy fiúk lehetett, abból is uh, kivágtak egy ilyen obszénebb káromkodást, vagy ilyesmit. És így felvetődik bennem a kérdés, hogy, hogy tényleg ezeknél a filmeknél kell-e ezt, mert most ki az, aki a gyerekével egy gyerekével egy nagy fiúkat akarna nézni, vagy én nem tudom. Tehát... Hát azok rossz szülők, tehát így nézessenek velük inkább jó fiameket, és akkor nem lesz semmi baj. De én, én ezt jó. amúgy annyira nem értem, mert így is amúgy nagyon sok film le van butítva, meg tényleg kivesznek belőle nagyon-nagyon sok mindent. Például majd egy, egy majd téma, is például a Mumianál itt nagyon-nagyon látszott, hogy ez a film nem erre a besorolásra van kitalálva, mert ez Pichy történ mm -hmm. volt megint csak. És e, így is kevés volt a dolog, hogyha még ennyire is megvagatossák ezeket a filmeket, akkor nem elég, hogy rövidek lesznek, de még nem is fogják érteni kb. a, a, a súlyát a történéseknek. Tehát tényleg, hogyha most így az erőszakot kiveszi belőle, hogy valami, tehát tényleg valakit meglőnek, akkor a gyerekben milyen kép alakul ki, hogy meglőnek, nem lesz bajod? Nagyon... Tehát így, tehát ez teljesen torz lesz. Most az meg, hogy egy, egy nagy fiút így megvágnak, vagy ugye itt a setrogen nyilatkozott ugye itt a cikkben, mm -hmm. ő is beszélt erről, hogy az ő filme is, hát finoman nem működnének ugye az r miatt, mert ugye pont az obscenitásra, stb. Tehát erre épülnek a filmei, ami nem baj, mert ennek is megvan a maga közönsége. Szerintem így is annyiféle fajta filmet meg lehet nézni, ami tényleg fiatalabbaknak szól, gyerekeknek szól, én, ez, ez, ez, ez hülyeség, kiherédik a filmeket teljesen, amit már így is eléggé tényleg nagyon komoly kultúrája van, ennek sajnos. Nem. Meg igazából ez nem több, mint amit a tévé is csinál, csak ez mondjuk egy fokkal technikai szempontból igényesebb. tehát a tévében is van nézed a filmeket. Amint, hogy én, én speciál nem, meg gondolom ti se nagyon, de nem. hát azért régebben emlékszünk, hogy tévében néztük a filmeket és szarrá voltak vágva. Komplett Igen. jelenetek hiányoztak, és a legigénytelenebből voltak megvágva, most ez tök ugyanaz, csak mondjuk lehet, hogy egy fokkal igényesebben van megcsinálva, de tényleg ez olyan, mintha most nem lenne így is, tehát mintha nem lenne elég animációs film, uh -huh. vagy családi film. Hogy a viharban -e lenne? Hát szarásig van töltve vele, a, a, a, állandóan a mozi. Tehát tényleg én is azt látom, hogy erre mi szükség van? Miért akarná bárki megnézni a nagyfiúkat, és a, mondjuk a taplógást, miért akarná bárki megnézni káromkodások nélkül? Nem láttam a taplógást, de láttam már Eden McKay filmet, vagy a bizarr humor nélkül. Tehát ez olyan, hogy meg, meg akarnék nézni egy révállam az elmúccábant, vér nélkül, meg fekete humor nélkül. Jó, meg nélkül, tehát így miért Igen, az Elysiumból megint egy ilyen píszísített változatra lennék kíváncsi egyébként, hogy az hogy néz neki, de ez nyilván nem fog megtörténni, de az elíziumba is azért ott szakadtak le végtagok, meg elég durva volt. Most jó, ott se volt igazán súlya, mert azért nem a legjobb példa az Elysium, mert nem volt annyira jó film, de azért most az a sivatagos jelenet a közepén az bitang jól meg volt csinálva. És most Igen. azt látod, hogy kivágják ezt, kivágják azt, ez tényleg az egész film. A legjobb példa egyébként erre most ez nem annyira ide vág, de én tavaly évvégén nagyon sokat beszélgettem több ismerősömmel a a rók vannak a végeivel kapcsolatban. Most előre mondom, el fogom spoilerezni most a végét, de szerintem már mindenki látta, szóval aki esetleg még nem az, most pörgessen előre 10 másodpercet, hogy ugye meghalnak a végén a főszereplők, és nekem több ismerősömnek ez nem tetszett. Hogy hát miért halnak meg, de basszus, ha nem halnának meg, akkor nem lenne súlya az egész filmnek. Tehát de akkor, akkor ez csak egy átlagos misszió nekik, ami, hát most ezt megcsinálod, hogy jöhet a következő, tehát emiatt van a történésnek súlya, ezért kellett az oda, és ez valami hasonló szerintem ahhoz, hogy egyszerűen a filmeknek a súlyát veszítik el, csak azért, hogy nagyobb közönséget tudjanak megszólítani. Úgyhogy. Ja, hát az főleg, az... hogy a, a negyedik részben mondták is, hogy sok ember meghalt ezért. Igen, hogy, igen. Hogy ezt a tervet megszerezzék. Én, én nem tudom, évek láttam a YouTube-on egy ilyen vicces videót, hogy uh, tévés szinkronok milyenek az eredetihez képest. Oh. Tehát talán a, a legviccesebb példa arra emlékszem, hogy legjobban, hogy van ez a. Snakes on a Plane uh, film, hm. és az emblematikus. Hogy van? Hogy. van, Hogy. Enough I, I is it, it, a, <laughs> enough. Is I, enough Hogy. enough, <laughs> Hogy. Uh, hogy. I have enough of these motherfucking snakes on this motherfucking plane, Hogy. Yeah. Hogy. Yeah átvarjálták a, a szinkront is, tehát nem tudom, én a Motherfuckerből ilyen, ilyen monkey flipping vagy nem tudom, ilyesmit csináltak. Jézus. Vagy emlékszem, a, a nekem nyolcat én hogy nem, annak idején TK-ból, és emlékszem, volt egy ilyen, ilyen vicces rész, hogy ott ö, azt mondom, a gangstereket ott Elküldi a Martin Lawrence, hogy nem tudom, menjetek a Búzs picsába, vagyok, akármi, és utána a tv meg. Menjetek a Búzs Mondjuk szerintem Vagy... az vicces, de a, a nekem nyolcat én, én rondján néztem a TV szinkronnal. Igen. Utána nagyon fura volt, amikor beszereztem később az eredeti szinkron, de hát tény is való, hogy jobb. Igen. Ugyanígy voltam a, az utolsó csirkésszel. Én abból is először Igen. a tv láttam, ami Igen. egyébként nem volt rossz az utolsó cserkészbe, de hát de közel sem volt olyan durva, mint a, az eredeti. Nagyon. Igen, a csillagközi inváziót is szóba hoztad, azt hiszem ott is emlékszem, hogy egyszer Balatonon néztem tévben, és ilyen, ilyen elképesztő mennyiség. Tehát konkrétan nem volt értelme egy-egy jelenetnek, mert úgy belenyúltak. Uh -huh. Hát ott is, hát hát igen, lakva. most a csillagközi invázióból kivágni a, a vért és a, a belezéseket, meg amikor Nem. az embereket trancsírozzák, az bármilyen hülyén hangzik, annál a filmnél az ront a film minőségén, mert ott az... Az a, azok a belezések, ott annak funkciója van. Igen. Tehát vannak ilyen filmek, ahol egyszerűen ezek a dolgok is, is számítanak, és ész nélkül, tehát ennek semmi értelme, meg annak ellenére ki a franc akarná megnézni egy gyerekével a csillagközi inváziót könyörgön, tehát, tehát vagy a hogy, hogy nem is, tehát ugyanúgy késő este ment, tehát Na felis, igen, ja, igen ez, ez az, amit sose értettem annó, hogy ja. ráadás, tehát akkor, akkor mi nem teszik egy korábbi műsorsát, most, tehát az egésznek semmi értelme. Hát a, az ilyen vágott dolgok azért például a filmpluszon még ilyen délután kettőkor, meg háromkor leadják például a bolygó neve halált, Aha. és ott például ki vannak vágva ezek a részek, meg mondjuk a Terminátor 2 amikor például ugye leszedi például ugye a bőrt a karjáról a, a svarci. És az, az, az full ki van vágva például. Vagy a teívós rész. Jön, tehát most ez így nem, ne, nem tudom, hogy miért nem van ennek jó, délután kettőkor ki a faszt érdekel mi van a tévében, de azért mert hogy az ember ad a téved, akkor egy picit fáj mm -hmm. jó jó, akkor második kérdés Martintól sziasztok, előfordultam el veletek mikor néztetek egy filmet, és azon gondolkodhatok hogy hé, valami mintha benne lett volna a teaser trailerben vagy a rendes mm -hmm. de a végső filmből kimaradt, ha volt ilyenetek mely filmnél volt? Tehát itt ro teljes Rogwan fel lehetne amúgy sorolni kb. Uh -huh. hát a tovább évből es... sok volt egyébként. Igen. Például miként, mik jött még eszedből? Például a Rogwan, az klasszikus, a Born, a Bourne, Jason Bornban volt egy jelenet. A egyrészt, amikor az a nagyon híres pofon, amit, vagy az a, amikor lecsapja ott a ringben a csávót, az ugye más szögből volt végül is a filmben. Tehát benne volt a jelenet, de nem abból a szögből. Tehát az az emblematikus jelenetrészt az nem volt a filmben. A másik meg, amikor volt egy snitt a van előzetesben, amikor sátgánnal lő ki a kocsiból. Ez megvan? Nem. Ez a film Én nem láttam az előzetest. Nem? Na mindegy, nézzétek meg az előzetes majd, ha még rémlik a film... Nem, ö, nem. Ö, sajnos nem rémlik a film az ilyen, a... Ö, ö. Ö. Ö. Ilyen, igen, ez a baj, hogy már <híl> most annyira nekem se, de ott emlékszem, erre egy barátom hívta fel a figyelmemet, hogy nem lövöldözött senki filmben sátgánnal a kocsiból. Egyetlen jelenetben sem. Az egy ilyen menő dolog volt, amit gondolom utólag kivágtak, de az előzetesben még benne maradt. Illetve hát a, a tűnyel előzetes, az már idei abban voltak részek, amik nem voltak a filmben, tehát amikor ott a homályban van, vagy a sötétben is jön egy ilyen kecskefejű valami ott háttérben, az nem volt benne, és hát a kedvencem a Bye Bye Man, ami ugye megunhatatlan klasszikus már most, abban a, az, annak az előzetesére biztos emlékeztek, mert ezt azért oh, hogy nem ne. lehet olyan könnyen elfelejteni, ez az utóbbi évek legszarabb előzetes, ez szóval az évtized legszarabbja, mindegy. És annak a végén, amikor mondja Csávó, hogy baj, baj, mert is fölfordul a szem, hát az rohadtól nem volt benne a filmben. Úgyhogy a legszarabb ö, részt, amire a legtöbbet röhögtem az előzetesben, az kihagyták a filmből. Uh -huh. Hirtelen ezek jutnak most eszembe, de lehet, hogy volt még egyébként. Nekem a Diktátor jut még eszembe, ott nagyon sok ilyen rész volt, a Session Bone film. Ott is például volt az a rész, amikor Ö, valamiféle ilyen, ilyen utcai parádé volt ott New York utcáin, ez a filmben nem volt benne, vagy a, volt ez a spéci női egysége, és ott például volt egy része, nem tudom, azok a, a melleikkel, nem tudom, én, ilyen kokuszgolyókat törtek fel, meg ilyenek, <gül> és a, a, az se volt benne. <gül> ott nagyon feltűnő volt, hogy, hogy ott vagdostak rendesen. Őt szeretett volna látni, egy nők kókuszgolyókat vernek szét már Ó, már korábban sörös ja. dobozzal, ez nem tudom valami, ami sláger videó volt a 2000-es évek elején. Ó, én az gyerek vagyok még mondjuk, hogy én éreket lássak. Ja, meg, de ezt kezdek leszokni az előzetes nézésekről, én is, hogy én ez, ez engem egyre kevésbé érint már ez a probléma. Nem is kell amúgy, tehát többfelösleges. Ha érdekel, akkor így is, úgy is fog érdekelni. Van. Igen, egyedül a ciki. Tehát amikor a, mindig imádkozom, hogy ne legyen Kingsman 2 trailer, mert megint a mobilommal kell játszanom a, a terembe, de hál' az utóbbi időben nem volt, meg nem is tudom, mi volt még ilyen. Most a Transformers szelőzetes, például. Igen, hogy ne meg, most én arra szoktam rá, hogy megnézek általában egy tízert, és akkor utána elég. Tehát, ha olyan film, mondjuk, mint most a Black Panther-ből Na, az muszáj a... volt. Igen, ezt igen, meg a Thor-ból is megnéztem. És megnézem a tízert egyszer. Tehát nem nézem újra százszor, hanem egyszer megnézem. Most a Black Panther tízert csak fogom újra nézni a filmig. A Thor-t is egyszer láttam. A Justice league et mondjuk megnéztem párszor, mert az ilyen nagyon vicces. Tehát, Tehát ezek ez az összes szarfilmet azért megnézitek. No, no. Hát azért, na, én, én szerintem már kilencszer lehet a Black Bantor előzetes, mert annyira tetszik. Tehát az nem baj, így ez a teaser, akkor ezt én sokszor megnézem, de utána egyszer se. Teaser, Gergő, teaser. Nem, baz leszarom. Teaser. Jó van, ne te mindent van. angolul mondani a... Jó van, majd hallgatok a kommentekre akkor. Szokásom. <síthat> <síthat> Jó. Na, most elvettem a Gergő kedvét ezzel a kis trollkodással. Nem is szólalok. Insider Kapjátok be. <laughs> Jó. Jó, akkor menjünk is a harmadik kérdéshez, mielőtt Gergő sírva fakad. Attilától Péső. jött. Ö, kapcsolód be a webkamerát, hadd nézzem. Nem. Nagyon aktuális kérdésem lenne hozzátok pedig az, hogy mit gondoltok a Universal ötletéhez, hogy megalkotják a Dark universe -t. Első lépés ugye a mostani múmia, ami által a köpölelem szar lett, erről később majd hallhatok, de érdekes, hogy valójában még pár évvel ezelőtt ismeretlen drakulával akarták elindítani a Igen. filmes univerzumot. Számomra felfoghatatlan, hogy majd együtt fog partizni Frankenstein, az operás fantomja és Notre Dame-i toronyőr, vagy éppen a Fekete Laguna szörnye, uh -huh. hogy viszonyultok ehhez. Mondjuk a itt az. Ez... erről nem tudok. Én, Én nem is tudtam, hogy az benne van ebbe a... Ez szerintem ez valami folyén s... lehet. Nem, nem, feles. volt egy ilyen bejelentés, hogy ő is lesz, ha beindul ez a Dark Universe, ha és amennyibe. Mert most néztem, hogy a mumia azért nem úgy kezdett, ahogy ők azt elképzelték így a box office Há, hát. van, és valószínűleg nem is lesz ez másokkal jobb. Hát a következő a Frankenstein menyasszonya lesz. Ami yes. mondjuk érdekes, mert ö, a Frankenstein mennyasszonya ugyebár a második film volt a Frankenstein univerzumból. Tehát, hogy miért át? Hát amúgy, hát nyilván itt azért tekergetni akarnak rajta, itt azt olvastam ráadásul, hogy Angelina, akarják talán menni a szónyra. És a Frankenstein meg a... A Heavier ha... A F... Frankenstein szörnyel... Frank szörnyebb lesz a Heavier de azt hiszem. És a Bunny, Bani... és a Benicio del Toro, akkor lehet, hogy ő lesz az izé. Nem akarok hülyeséget mondani, mert úgy emlékszem, hogy már be van jelent, hogy... Van. Kihol jeltsen. lesz... A Johnny Depp lesz a láthatatlan ember, állítólag. Az nagyon jó nem? ötlet. Gyönyörű casting. <laughs> Álmaim casting egyébként, csak hogyha Adam Sandler játszana, ez akkor lenne még jobb. Meg a Vince Johnson-t a farkasnak talán? Aztán... <laughs> na... Jó, az, az, az már egyszesed. <laughs> nem tudom, én, én nagyon... Szeretem ezeket a régi filmeket. Meg is van egy csomó. Tehát nekem megvan így az egész Dracula meg Frankenstein gyűjtemény ezekből a régi 30-as, 40 es évekbeli filmekből. Ö... Ott se volt mindegyik jó ám. A Javier nem lesz a Frankenstein szörnyek. Igen, most nézem, és a Benicio Toro, meg meg semmi nem lesz. Ör, semmi. Ja, csak összekevertük az arcokat. <laughs> és... Uh... Én speciál a Frankenstein mennyasszonyától sose voltam annyira elájulva mint, mint sokan mások. Tehát ott a harmadik rész a Frankenstein fia szerintem jobban erősebb, mint az. De um, nem tudom mennyire szerencsés ez. Ezek kicsit idejét múlt dolgok. Tehát ha megnézi valaki mondjuk a, a 31-es Frankenstein-t, akkor ez nem, nem egy horrorfilm. Tehát ez egy ilyen Sötét... Hát ilyen, ilyen skifi gyakorlatilag el lehet mondani. Ö, tehát ho, ma, mint horror, szerintem nem tudom mennyire működik ez az egész. Ö, inkább a, a nerd nézte meg a James Rolfék. Ők csinálnak most minden pénteken egy ilyen, ilyen videó véleményezést. És ők már látták a múmiát, és nagyon nem voltak érte de ők is látták a régi Boris Karloff féle mumját, és azt, mondták, azt mondta James Rolf, hogy ő sokkal szeretné, hogyha ilyen, ilyen szuper modern tálalás helyett, úgymond a régit próbálnák úgyfajta úgy, köntösben tárolni Tehát akkor legyen fekete-fehér, legyen ilyen, ilyen gagyib háttér, meg hasonlók, ilyen egyszerűbb díszletek, és ne, ne egy ilyen akciófilm legyen az egészben. Mondjuk igen, ez először jó hangzott, de azért azt, azt is tegyük hozzá. Tehát nagyon egyetértek a James Rolf abban, hogy, hogy ne ez a modern legyen, mert engem is ez zavar a legjobban. De azért ezért ezt el kell adni, tehát ezt nem lehet gagyisítani. Tehát értem én az ő hozzáállását ezekhez a dolgokhoz, de azért, azért muszáj a modern korban gondolkodni. Erről nem lehet azt megcsinálni, hogy egy ekkora franchise ráhúznak a retro feelingre sajnos. Én a, nekem az jutott eszembe még anno, amikor még csak bejelentették ezt a Dark Universe-t, mm. és még nem jött ki a Múmiának az első előzetese. Én nagyon örültem, mert én azt hittem, hogy ez olyan lesz, mint a Van Helsing film a 2004-es. Nem tudom, azt láttátok-e. Én szerettem tökre azt a filmet. Én is Olyan Nagyon filmet. sokan nem szeretik pedig igen. így Én nem látok. Az egy, az, az, az egy morha jó film, egy, egy, egy tök látványos és szórakoztató. É, igen, ja. abszolút, abszolút agyatlan hülyeség, de nagyon szórakoztató. És én. Én abban reménykedtem, hogy egy, ez egy olyan hangulatú valami lesz. A, ugye volt hasonló a farkasemberes, az az Anthony Hopkinsos, az mondjuk nem volt jó film, a szem, de én. Szar, szar volt. Igen, de én mondjuk azt is ö, vártam nagyon. Mert valahogy, tehát egy ilyen nincs, tehát most a, a, a ilyen modern franchise-okból már annyi van, tehát majd még rátérünk a múmiára, ez olyan, mint egy Mission Impassive-ből, amiben beleraktak egy múmia szörnyet. Nem, erre nincs szüksége, nincs semmi, ami, ami plusz lenne, abba viszont, tehát ilyen Van Helsinkihez hasonló filmek nem nagyon készülgetnek, és szerintem ennek pont, pont lett volna egy rés, amit ezzel be tudtak volna tönni, és hát így is betöntek réseket, csak hadd ne mondjam, hogy kiét és hogyan, tehát ez így szerintem nagyon... Fél... De én már, amikor megláttam az első mumia előzetes, nekem már az egy ilyen nagyon nagy csalódás volt, hogy ennek így nem sok értelme van. Hát az biztons... A szörnyen, szörnyen nézett ki, tehát ezt még én is Igen. megnéztem, és, és katasztrófa. Tehát... És itt próbálkoznak ebbe a filmbe is, hogy majd ugye benne van a Russell Crowe, és akkor ő a Dr. Jackie. t uh -huh. Uh -huh. Tök jó, de, de, de ez így nem... Ez csak egy ilyen bosszú álló Mission Impossible koppintás az egész. Tehát nincs benne semmi plusz ami mondjuk például megvan ö, szerintem a, a Kongos univerzum építés dologba. Tehát uh -huh. a Godzilla Kong, az nekem jobban tetszik valahogy ez az egész. Ott, ott valahogy érdekesednek tűnnek ezek uh -huh. a dolgok. Jó, itt egy film alapján ítélek, tehát lehet ez még jó, de, de én is azt gondolom, hogy itt nagyon félrementek a koncepcióval. Uh -huh. Jó, hát erről meséltek még hamarosan. Jaj, jaj, jaj. Jó, akkor ezek voltak a villám kérdéseink. Az első film az a Tiburitok lesz, meg a második is. Na, az első film a Karibtenger kalózai Szalazár bosszúja. Ezt ti ketten láttátok. Én az első Karibtenger kalóz filmet láttam, és nem hozott lázba, finoman szólva. Úgyhogy olyantól kezdve ki is maradtam ebből az egész buliból, de amit hallok ezzel a szalazár bosszujával kapcsolatban, gyakorlatilag tök ugyanolyan, mint az összes többi. Igen. Úgyhogy uh, meséltek el, hogy ez tényleg így van-e, vagy nem? Hát amúgy tényleg így van. Tehát. Uh, tehát. én, én már a, amúgy ez a címese vagy a kibékül, még kellett átírni erre az revenge -re miatt, Ez a Dead Man, Tell No Tales, ez egy tök jó cím szerintem. Ja, és és, rá, és rá, rá is a filmben. Igen, és ez a filmben egy eléggé hát, lényeges ilyen kis catchphrase, amit így mondogatnak is benne, és tényleg írik a sztoriba, és minden szempontból szerintem egy beszédes, és ja, de minden biztos, hogy csak ilyen marketing kihesség volt. Igazából ez rihesselve az előző filmek. Itt is van elátkozott jelenség, egy, vagy legénység, egy kincs, amit meg kell szerezni, egy átok, amit meg akarnak vele törni, és van benne még sok-sok izé ö, tengeri csata. És dettő ugyanaz, csak itt már a Jack Sparrow kevésbé elviselhető. Történt itt röviden annyi, hogy, ö, hogy tengődnek a tengeren, nem tudom szebben mondani, hülyéskednek a Jack Sparrowék, és igazából van itt egy elátkozós elátkozott jelens, vagy na, megint jelenséget mondok, legénység ez a szalázár, akit még annó jaxteróik húztak csőbe, és emiatt, ugye, ők rohadt nagy bajba kerültek. De végül az átok, így őket egy picit így. Elengedi, és meg akarnak szerezni egy ere két Poseidon szigonyát, azt hiszem igen, azt akarják megszerezni, yeah. hogy ezzel fel tud, meg tudják törni ezt az átkot. Miközben ugye a félnek így a másik fő szereplője ugye a Will Törnernek a figye, ugye az fia ugye az Orlandó Bloomnak a fia, mert ő meg ugye a bolygó hollandira akarja kiszabadítani az apját, fel is, hogy hát hogy ne kelljen ugye Jane vagy David Jonesnak a feladatát végeznie. És igazából ez egy ilyen. Tök egyszerű kis nyári fentezi vagy ilyen kalózos film. Tehát, hogyha az előzőeket szerette az ember, akkor ezt is fogja. A negyedik résznél egyértelműen jobb, tehát én, én igazából abban semmi semmiben nem emlékszem a negyedik részből, hogy valószínűleg nem volt jó. Olyan, szerintem olyan szinten van kb. mint a három, ennek az egy nagyon nagy katyfasz lett. Ott nagyon sok mindent össze akartak rántani, nagyon sok új dolgot akartak megmutatni, és szerintem így egy kicsit identett varos lett az a film. Viszont az elsőt és a másodikat még nagyon-nagyon szeretem. Tehát a, az első az, az, az egy nagyon-nagyon bátor és nagyon-nagyon kreatív és nagyon-nagyon izgalmas új franchise mutatott be szerintem a világnak, és akkor még a Jack Sparrow is is szórakoztató volt, aztán a második résznél pedig nagyon szépen tágították és bővítették ezt az univerzumot. Csak tényleg annyi az egyetlen gyengesége, hogy önálló filmként annyira nem működik, mert hogy ugye cliffhanger ér véget, és kell hozzá már a harmadik rész is, hogy legyen valami értelme az egész történetnek. Ami Egy, meg olyan, ami zárva. Ilyen. Igen. Tehát így ott, ott meg sajnos ezzel lőtték magukat tökön. De itt azért, itt azért kerek a történet rendben vannak szerintem így a... Tehát a filmek a tempója szerintem rendben van. Nem mondanám kifejezetten unalmas, de kicsit lassan indul be. Meg az elején, tehát én én, én az egy picit mérges voltam, hogy miért kell a halálas iramban ötöt megidézni. Tényleg. Ja, egy kariteggel De elősül akár... még rárak négy lapáttal az egészre, tehát így is előn egy baromság volt. Tehát így... Ja, így. De... hogy kell képzelni. Hát, hogy elhúznak konkrétan egy bankot. 12 igen. lóval, vagy 15 nem tudom mennyivel, de lóvakkal elhúznak egy egész bankot konkrétan. Ez fasság, és nagyon-nagyon az... És szerintem nem is annyira kreatívan, szórakoztatóan a hülyeség. Míg például a utána volt, ugye, a kivégzős jelenet, az például nagyon-nagyon tetszett. Igen, Aztán, az jó volt. az, az nagyon, az, az, tényleg úgy láttam az ötletet, ott is nyilván voltak túlzások, meg ez a kiotinos pörgésforgás, egy picit többször volt alkalmazva, amit kellett volna, de az például a Rohat tízgi volt, meg a a filmnek a vége felé volt, amikor ott a két hajó között ugráltak. É, én zsenkék. pont ezt akartam mondani, amikor a szobor üldözi az Aha, a hajó volt. Az, az kurva jó volt, és tényleg így, ott is így láttam ezt, de akkor fentezi, és tényleg akkor elengedjük, és akkor baszatjuk neki. És ja, de a többi rész, volt ez a szellemszápás rész például, tehát ez egy ilyen nagyon szájlum film volt szerintem. Tehát ezt ez még ott is letagadják szerintem, és akkor utána meg húzatja magát ez, és így ah, azért, please don't ezt így nem, nem, nem szerettem volna annyira. Meg úgy, úgy, meg a Javier Bardem az tök király volt. Na, szerintem jól, jól is állt neki a karakter, hogy tényleg jók voltak az ő belépői, meg amikor, meg a hajója hát, ez a... Igen, ez a... Az, az hatalmas, az, a, az, az óriási ötlet volt a hajó. Hát gyakorlatilag hajót kell elképzelni, hogy megeszi a többi hajót. Ilyen Transformers hajó Igen. volt. Kurva jó volt. És na, annál láttam, hogy na gyerekek, akkor itt megint elengedték magukat. De annyira azért mégsem meg Még annyit hozzátenénk, hogy a vége az nagyon szép a filmnek. Tehát úgy, úgy nagyon... Az egyik karakternek így van egy ilyen mm -hmm. nagyon szép kis építő pillanata, meg utána, hogy van egy nagy találkozás végén, és ezek tök jók, csak képességgel az eleje és a vége közötti rész az sovány. Borzasztóan sovány. Azt hallottam, hogy ha Johnny Deppet kiadják a filmből, akkor a film nem is veszít semmit. Nem, nem szerint, nagyon. Nem, nem, ez látszik, nem. Érződik, hogy azért kellett bele Johnny Depp, mert Johnny Depp benne kell, hogy legyen. De az egész sztori elbírta volna a Johnny Depp hiányát simán. Ez egyértelmű. Tehát itt tesz, hogy, mert, mert az a baj, hogy itt már tényleg Jack Sparrow egy hülye. Tehát még az első részben, meg a második részben így, így ö, ott is voltak neki furcsa dolgai, de azért mindig volt neki egy célja, és mindig ki volt azt találva, akár pillanat izé, a folyamatában találta ki, akár előre ki ö, el volt ezt tervezve, de mindig láttad, hogy azért ő kompetens abban a szempontból, hogy meg tudja csinálni azt, amit Jack Ferron-nak meg kell tudni a csinálni. Itt viszont ad a részeg volt, és fasságokat csinált. És egyszerűen az agyamra ment. Az képes hogy szerintem tényleg egy Tök király karakter volt még az elején. Én mondjuk... Tehát igen, egyetértek azzal, hogy tényleg ez körülbelül olyan, mint a, amit a halálos iramban 8 mondtunk, hogy, hogy egy totál buta az egész, de nagyon... Tehát én, én speciál magam is meglepődtem, én egyébként a harmadik meg a negyedik részt nem túlzottan szerettem, szerintem a harmadik volt a leggyengébb azzal a sok kavarással, meg a nagyon szar jelenetekkel. Én a, a negyedikkel úgy elvoltam, az se volt túl jó, és tényleg erre úgy ültem be, hogy egy Karitenger, kalózai ötöt fogok nézni, nem várok én semmit. Csak hallgass, akarod újra kalóz témát? Az jó, a zene az kurva jó. Tehát az, az akció jelenetek alá ezt a zenét, ezt olyan szinten találták ki, hogy fó, nagyon-nagyon jó a zene. És, de, de így tehát én magam is meglepődtem, lehet, hogy pont ezért, de én marha jól szórakoztam ezen a filmen, annak ellenére, hogy egy hülyeség az egész. A, ami miatt nekem ez jobban tetszett, vagy kellemesebb élmény volt, mint a halálos iramban nyolc, hogy a hajózós filmet nem sűrül lát az ember moziba. Hmm. Ilyen nagy, epikus, látványos hajós ütközetek, meg ilyen kalózók, meg én nagyon bírtam ezeket, a, amit mondtál a Javier Bardemnek a belékőid, ezeket az Túltolt dolgokat. Ebbe egyébként mindig is nagyon jó volt a karépengel kapcsolatban. Ez a szimpatiasság, ez jól lát neki mindig. De igen, legyen. ennek jól állt. Tehát a kalózoknak ez a túljátszottság barom jól áll, és ha gonoszokról van szó, akkor meg pláne. Tehát mindegyik részben, a harmadikat kivéve, ugye, mert ott a Davy Jones volt a gonosz, aki a másodikban is, de mindegyikben barom jó gonoszok voltak. Tehát a negyedik hm. részből nekem például a Ian McShane, mint Fekete Szakál, nagyon megmaradt. Tehát óriási karakter volt, én nagyon-nagyon bírtam de, de í, itt is ez van, hogy a Javier Bardem egyszerűen ellopja a sót akárhányszor a színen van, és látszik rajta, hogy nagyon-nagyon élvezte ezt az egészet én imádom a Geoffrey ebbe a szerebbe, én nem tudom most már úgy néz ki, mint egy ilyen kalóz sprici de, de, de annyira, én tudom, annyira jól áll neki, hogy egyszerű fantasztikus meg az ő hajója az valami <tos> a, minden mindenhol aranyszarságok vannak felfüggesztve. Ó, nem tudnám, mit csinálni a sok pénzével, az nagyon bejött de... Ez ugyanaz, mint aki az első részben volt. Igen, a bárbasszal. Igen, igen, igen. igen a bár tehát bár ötödik részig megtartották a főgonoszt. Nem, de nem ő, itt, ő itt, a második hanem... részben már ilyen jó fiúvá elő, vagy így a második rész végére, vagy hát antihősé, nem tudom, hogy ezt hogy lehet szépen mondani, de ja, tehát azért így prominensebb karakter lett. Ő az aki ő. mindig oldalt vált, ahogy éppen neki jó, és akkor ja. valamint a van, de mindig a saját, tehát akkor ez is, mi mint a, a halálos iromban. <gül> <gül> <gül> Igen, ő <gül> a végén a családtagja jelent. Nagyon sokszor kerül sajnos Igen, tehát, hogy ezek a dolgok, ez, ez nem olyan, amit én minden évben látok. Tehát így, Mert most jó, a halálos iramban két évente van, de hát minden évben van legalább három olyan film, amivel kocsikat törnek össze, autós üldözések vannak. Tehát ez, hogy most egy filmben autós üldözések van, vagy üldözés van, ez nem tud annyira fertőzelni, mint az, hogy hajós csata érted. Tehát ez az, ami egy kicsit nekem kellemesebbé tette ezt az egész élményt. Tényleg jók az akciók, jók a szereplők, szerintem jók a visszatérő szereplők meg a Javier Barden, de A, de én mondjuk a Johnny Depp-el is elvoltam ebben a filmben. Engem ő ebben a szerepben úgy igazán soha nem idegesített. Talán abban a harmadik rész elején, amikor ott van a világ végén. Tudom, a, nagyon az sok az Johnny gáz. Depp van, az mondjuk gázból. De egyébként Igen. szerintem ő, ő nagyon jó hozza ezt a Jack Én nagyon, Én nem kedvelem a Johnny Depp-et, de ebbe a szerepe tényleg nagyon jó. Meg nekem itt tetszett az elején, hogy az első fél órában konkrét a részek. Tehát, hogy ez, a, ez az atom részek, amikor azt se tudja, hogy hol van. De szerintem ő ezt, ezt a bankrablós jelenetet ezt így de nem is emlékezett rá már másnap. Tám, én, én azt így nagyon élveztem, meg van egy-két vicces beszólás benne. Hát meg az a párbeszéd, amikor ott a csajról beszélnek, ugye, a a a fiával, ugye. És akkor vagy egy bolyat, hogy mit nem mondjon neki, meg mit mondhat neki. Igen, van. igen, igen. Voltak be a ha a csónakból is mondja, hogy tipikus férfi. Az is bejött. Tehát vannak jó, jó pofa beszolások, jó akciók, de a fiatal karakterek engem az őrületbe kergettek. A, az főleg a, kis a kislány úgy engem. A csaj, az szörnyű a, volt. A, a, egy, egy dolog, hogy borzasztóan alakított, de szerencsétlennek, olyan szinten fönnyomták a dekoltázsát, hogy az rossz volt nézni. Szerintem ez, ez, szerintem kína, ez már kínzásnak számít. Hát tényleg amúgy, tehát mind, minden egyes Ja, volt legalább egy közeli a csajciciéről, és akkor... De fia... úgy, hogy láttad, hogy nem is nagy, csak föld van nyomva, tehát áh, nagyon, nagyon meg, nem. borzalmasan nem. játszott. A srác meg egyébként az egyiptom isteneiben volt, tehát ah, alapból is várni. nem egy jó handicap, azt kell mondjam. Nem tudom, én szerintem, ha valaki beül egy karibtenger kalózai ötre, azt tudja, hogy mit várjon, és ez a film ez abszolút hozza. Biztos. Tehát tényleg azt tudja, amit a... tehát az, az eddigi részek se tudtak ennél sokkal többet, mondjuk így az első meg a második, de ott ott még az újdonság varázsa volt az, ami többét am, tudtat enni ennél, de szerintem ez itt tök jó egynek. Nem valószínű, hogy ezt valaha újra fogom nézni, de egyszer meg lehet nézni. Meg így érdemes moziba, mert tényleg elég, elég látványos, mert faszal meg a zene nagyon jó. Úgyhogy... Ja, meg vannak benne nagyon jó kaméók, tehát kiderül, hmm. hogy a Jack-nek ki a nagybátya, hát az hatalmas. <gül> <volt>. <gül> igen, igen. Mert ugye a harmadik részben ugye a, ki a Keith Richards volt, ugye? Keith Richards, úgy, igen, igen. Ró Róla, mint ugye magát a Jack Sparrow karaktert is, és hát a harmadik részben, ugye ő volt a papi, és akkor itt hát meg egy másik arcot is behívtak még, és tényleg nagyon. Ezek jól el vannak találva. Csak tényleg nem, nem kell tőle többet várni, semmilyen szempontból sem. Freddy, Jó. meghoztuk a kedvedet, hogy bekótold az összeset, és ezt, ezt is megnézd? Egyáltalán nem. Oké, okay, akkor, akkor beszélünk még ne. róla. Én, én láttam ennek az előzetesét, azt hiszem mozi előtt leadták, és megáll, megállapítottam úgy fent, hogy ez nem az én világom. Nem a Te már egy múmia vagy? Oh. Ö, nem, én Wonder Woman vagyok. Oh. Nem, a múmia jön! <laughs> nem. Oh, <shit. laughs> ha, ha, ha, Lep, ja. Lep, lep. ja, de uh, akkor Wonder Woman ezt is ti láttátok, még meglepő, de én akkor így kb. összes hozzászólásom Wonder Woman témában, hogy én annak idején láttam a Wonder Woman tévésorozatot, amit gondolom meg ti nem, mert nem legytok olyan öregek, mint én. <laughs> uh, hát beraktam a egy egy klipet. Majd meséltek, hogy, hogy, hogy van-e ilyen is a, a filmben? Például a régi tévésorozatban, aminek egyébként iszonylat fülbe mászó, és, és hihetetlen intrója van, azt is érdemes megnézni. Kb. ebből állt az egész szint, hogy Wonder Woman! Wonder Woman! Biztos a pókemberből indultak, ki, hogy annak és, is volt, szóval, hogy a És az a dolog, hogy, hogy ilyen végén képregényes, ilyen képregénykockás, és van egy olyan jelenet, amikor ö, a Wonder Woman így a, a, a néző felé megy, és átvált a, a képregény ilyen az emberbe, tehát az élőszerepős felvételbe, Aha. igen, ö, ahol ö, látni a... Úisten, hogy hívták Linda Carter talán? Igen, Linda Carter volt. Ö, egyébként nagyon szemrevaló volt. És, és az, a, az a vicces, hogy van egy, egy bizonyos pillanat, a, a film és az, az és arc között, ami, ami ilyen, ilyen átmenet, és ilyen horrorisztikusan néz ki, érdemes megállap, megállítani. Ú, azt, azt gyerekként mindig imádtam, a pillanat, az, hogy pillanatot, hogy ott deronda voltál, meg ilyenek, és ezt elsőtik párszor, meg... Meg ilyen arany lasszója volt, vagy valami is. Az igazság lasszója, szem az annak a neve. Katasztrófa, de ami ennél is szörnyűbb ezt, ezt kerestem ki, hogy, hogy feltépjek régi sebeket, hogy volt egy láthatatlan repülője, amilyen borzasztó. A Lego erre volt is egy poén. Igen? <laughs> hát Aha. nem, láttad. Vagy nem, bocsánat, a Lego Movie van. Legó móbi? amikor tudod, ott szó. voltak a, a már a, a nagy gyűlésen, tanácskozáson, és akkor izzé, szétlövik a Betmenek a járművét, és akkor mondja Vanderbő, hogy de még az láthatatlan járműm ott van, és akkor így, repülnek egy szétlövik a semmit, és felrom. Ja. <laughs> <Erről laughs> de ilyen, ilyen szörnyű volt, tehát katasztrofális effektel így repültek a levegőben egy láthatatlan repülőben, aminek így a kontúrjaid lehet látni csak, ugyanakkor látni még az ülést is, meg hát a, a szereplőket. És én mindig filoztam gyerekként, hogy, hogy oké, okay, hogy a repülőd láthatatlan, de téged ugyanúgy látni még, és, és ott tűlsz egy El szépen, lehet rejteni tehát. akárval, az szerintem. Jaj, <gül> szörnyű volt. Túlzottan belegondoltál ebbe. Igen, de az a baj, hogy ez gyerekként is feltűnt, a. és nem szerettem, de mégis néztem. Hát és tetszett és a lány lehet, nem tudom, gyerekként már, már szerintem ennyi elég volt. De jaj. Nem szeretem ezeket a sorozatokat, hogy, hogy tudtam, hogy nem, nem köt le, és, és csak fejlegesít még nyolc évesen is, de akkor is néztem. É, az akkor az olyan, is grámpi fedi volt Mindennyian Ez az, az Isten verte bolygókapitányát, nem? Ez mekkora fos volt, az is Istenem. Szörnyű. Jó. Jó. Akkor uh, Wonder Woman. DC film Egyenlő. Extended Universe. Végre valahára egy normális DC film. Úristen, Szint csak. Nem. Komolyan, komolyan. Elképesztő amúgy, hogy micsoda teljesítmény ez a film. De szerintem minden szempontból, magukhoz képest, meg aztán tényleg megváltozták a világot. Tehát hogy a Menosztil után, meg a Batman vs. Superman után, a Menosztilnél ugye ott csak az volt a baj, hogy hogy nem értették a karakterét Supermannek, aminek igazából az egész filmnek a gerincét kellett volna képeznie. Ha meg, hogy borzasztó lassú volt és hosszú. Igen, és kurvára nem érdekelt a film, és azt jött a Batman versus Superman, ami meg, ami meg mindent bele akartak hányi szarni, amit el tudsz képzelni, köztük van Woman, meg a Batman, meg a Superman, meg a kutyafaszát, meg a Lex luthor meg a Doomsday-t, meg a mit tudom, mindent bele akartak a filmbe rakni, és még a három órás verzió is izének tűnik kevésnek, a, a, a, tört, a, a történéseknek az időigényhez képest. És akkor jön ez a film, ami van eleje, van közepe, van vége, van benne karakterfejlődés, vannak benne morális kérdések, van benne korábrázolás, van benne mitológia, még hozzá is kapcsolják a DC, DC Univerzumhoz, és valamiért bele tudták ezt tenni 141 percbe, ami nemcsak, hogy nagyon-nagyon szórakoztató, nem csak nagyon-nagyon élvezetes, nem csak inspiráló, nem csak felvillanyozó, hanem ez egy nagyszerű izé, kalandfilm, egy nagyon király kis első világháborús akciókalandfilm. De hogy lehet az első világháborús, amikor a Batman v. Supermanben is ott volt? Ezek alhatatlanok az Amazonok, am ja. az a szemtelt igazából. Hát ha természetesen... Szémség. Uh -huh. nem, meg, de nem hallhatatlanok, mert ki lehet őket nyírni, de ja, csak igen. erőszakkal. Tehát, tehát alapjáraton alapjáraton lassan nőnek meg, alapból a, a Wonder Woman ez nem is sima Amazon, mert az a lényeg amúgy, hogy itt van egy ilyen mitológiai háttér, hogy ugye voltak ezek a görög istenek, és ott ugye az Árész fellázadt a több isten ellen, és utána Zeus őt legyőzte, végül nem, nem ölte meg, és ö, arra teremtette az amazonokat, hogy ők megvédjék az emberiséget Árésztól tulajdonképpen. És tehát ö, ezek egy ilyen harcos női nép, és ö, ő, ők felelnek azért, hogy a békét fenntartsák. Ami szerintem már alaba egy tök, tök ö, kedves gondolat, hogy tényleg nőkre bízzák azt, hogy a béke meg legyen, mert a háború meg ugye a férfiaknak a, a mestersége általában így szokták ezt reprezentálni. És már szerintem ez is egy tök Érdekes alapvetés, és akkor még utána kiderül úgy, hogy a Wonder ez nem is sima Amazon, mert neki az a sztoria amúgy, kurva, ezt a filmben is vagyok, és röhögnek rajta amúgy, hogy az anyja agyakból készítette el, formálta meg, és utána Zeus-t megkérte, hogy ad, adjon neki életet. A... Dugja meg az agyagot. Igen, és, és ezt a filmben el is mondják, és ki is röhögik amúgy, hogy, hogy ez mennyire abszurd, és utána persze nyilván kiderül, hogy nem így volt. De tényleg meg a történet annyi, hogy, hogy az, az Amazonok ott élnek egy szigeten, nem tudom, a szigetnek a nevét. És Amazonia. Nem, I guess, de nem, nem az amúgy. De hogy, hogy ott élnek igazából békében, és hát így kész Ugye harcra kész, vagy képzik ki egymás folyamatosan, ugye tényleg ez egy harcos nép, és egyszer csak felbukkan ez a rejtett szigeten, ugye véletlen arra téved, ugye Pine-nak lezuhan a repülőgépe, és őt pedig üldözik a német katonák, és egyszer csak, ugye, így eljön a háború a szigetre. És ugye itt megtámadják ugye az amazonokat is, ugye megtámadják a Kriszpányt is, és igazából így tudomást szereznek erről, hogy tényleg egy, egy világháború van, tehát jelen van ugye Árész is valahol, ugye a háború istene, és ugye ez az ő műve lehet csak. Ugye erről meg van győződve a Woman, ugye a hogy hogy meg kell állítani ezért Árészt, mert hogyha megöli Árészt, akkor ugye utána nem lesz háború a Földön. És az egész film tulajdonképpen erről szól, hogy na, ő akkor elindul a Chris Angliába, leadnak egy nagyon fontos információt a németek fegyvereiről, és utána pedig elindulnak a frontra. És uh, ami miatt ez a film szenzációsan jó, ami a legjobb pontja az egésznek, az maga Wonder woman -e. Tehát a, maga a karakter. Egy annyira szen... Nem Wonder Woman, hanem... Wonder Woman! <gül> Vagy mindig, amikor, így mondjátok. Mi, mi, mindig, amikor kimondod, akkor így én, én tapsolni fogok És uh, maga a karakter az egy csoda. Mert nem csak, hogy borzasztóan szimpatikus, empatikus, naív, optimista. De olyan bájosan naív. Igen. Nem Nagyon-nagyon olyan... nagyon kedves az egész. Tehát így annyira árad belőle az a, az a kiegyensúlyozottság, amire így ránézel, és így tudod, hogy na igen, egy ilyen karakter, egy tényleg szükség lenne a való életben. Szerintem tényleg csak, hogyha a való világban létezhetne egyetlen egy szuperhős, akkor az a Wonder woman kéne, hogy legyen. Mert ez egy ikon. Tehát, hogy ne... Nem is a... a... Már olyan nagy a választék, kentrókodós kérdés. De me -me nem szeretné. Nem a skorlát boszorkány? Ha, nem, vagy hogy érezten, a... nem vagy a, a, a, a... mi ez boomerán kapitány. <laughs> ez? <hállandó> ez szuper gonosz, ő, nem is hős. Nem jó. tudsz te semmit Super gond, Az Olyan szuper jó. eleje van, hogy fú, hogy <gül> menekülne, ha meglátja a bumerángját. És te egy univerzumban vannak amúgy bazz. Ez a baj. <gül> Na, mindegy, tehát, hogy maga ez a karakter szerintem fantasztikusan jó. Maga az egész jelensége, és az, hogy, hogy, hogy az emberiséget segíteni akarja a maga módján. Tényleg ezzel, hogy, hogy ahol megenik, ott megpróbál valahogy rendetteni a maga módszereivel, és mi, mi, mi az, hogyha nem inspirálod az egész szellemiség, amit a Wonder Woman, vagy Diana izé képviselében az egész filmben? Most ezt a Black Igen, még a romantikus szál is szerintem jó. Nagyon Ez szép. Annyira program, aranyosak mű. a Chris együtt, nagyon-nagyon jól működik, jó, jók a párveszéleik, főleg ott a hajón. Igen. Hát az, az, ami fenomenális, annyira cuki volt ez a párbeszéd, hogy nem tudom, hogy Van olyan jó a, a kémia, mint a fekete-sötét. Mi, mi ez? Szürke-fönnárnyalt. Hát annál csak jobb lehet. Igen? Pedig nem hát, szexelnek annyit, huha. Nem, uh. a hogy kiábrándító. De a csaj legalább annyira van felöltözve, mint a, a, a, a anasztés, Ja igen. És ostora is van, tehát. Van, bon, bizony. Ah. Vannak azért átállások Használja is. is. Uh, igen, meg. Um, Hát, ami nekem kevésbé tetszett a filmben, az egyrészt azért egy-két idióta jelenet van benne. Tehát nem tudom, nekem az, az szerintem örökre megmarad a kiterülhetetlenül, amikor a gonoszok bezárnak a embereket egy bunkerbe, és be bezárják az ajtót. Ja, igen. És elkezdtem ilyen hisztérikusan röhögni egymásra, tudod, az a két gonosz, az annyira borzalmas volt, hogy így úristen, nem tudtam, hogy az kírek, cheesy volt igen. nagyon gáz volt. Uh, az talán jól működhetett ebbe a tévésorozatba, amit Freddy nézett régen, de ebben nagyon-nagyon-nagyon rossz volt. Meg az elején, amikor a Chris Pine még kémként lenyúlja a dokumentumokat, ahhoz milyen kurva nagymázni kellett, nem? De ez így van, Igen. így képzelszel egy brit kémet, hogy ne persze, nyilván. Atya úristen, az fantasztikus volt, meg hát ez az egész, átmennek a a, háborúzó a, a katonák ebben a Wonder Woman lentbe, és akkor ott legyilkolják őket, és aztán ők meg visszahajóznak a valóságba. De, hogy e, utána itt senki nem ment oda? Vagy Hova? Ott, ott, ott volt, Hát a Wonder Woman ellenben, ott volt egy rohadt nagy lyuk az éterben, ahol áthajóztak. Tehát, hogy ott hogy a francba nem ment át, ott senki. Azt hogy zárták be? Érted? Hát nem, nem az csak egy illúzió volt, és azért így lehet, hogy visszatértek amúgy közben. Azt nem mutatták meg ugye a filmben. De nem, nem konkrétan ők akárkit. Tehát amennyi erővel átjött a fél német flotta, úgy akárki áthajózhatott ott. A Há, német látod? flotta átment Wonder Woman land Igen, igen, igen, az elején. Hát, az amúgy, Isten? hát tudod, így, úgy, úgy képzeld el, mint mondjuk a, a varázsvilágban, a Harry Potterban, hogy nem látják a muglik például az izé, ö, ahogy átmennek például a falon a, a 9 és 3 1 vágányra. Tehát ott van valami illúzió, és emiatt így nem veszik észre. Ugye a. a és azért is... át, mert hogy üldözték a, a pilótát. Igen, a Kriszpányt üldözték, és azt pedig éppen ott zuhant le. Tehát, ja, értem, de hát nem de... tudom, ez így is elég fura, hogy azért ezt így őrizetlenül hát, most... hagyják. Nem is Jó, tudom, hogy hol volt maga a sziget amúgy. Valami Törökország környékén, hogyha jól emlékszem. Nem azt mondták. Lehet. Na, egy, lehet, Lehet biztos, nem tudom, tehát én erre valami magyarázatot kitalálhattak volna, nyilván ezek nem olyan borszaszolnak hibák. Nem úgy, mint a vége, az utolsó nagy harci jelenet, ami azért túlzás az volt. Az nagyon ott átesett a film a DC-nek. Hát a dolog volt. Vége, dumpy és e, varázslónős hülyeségébe. Te viszont Jó. szerintem, ahhoz képest, viszont a katarzis maga, amit az, az egész kiváltott, az gyönyörű volt. Tehát ahogy végbe érte a karakter szerint. Jó volt, és de, így, de olyan hülye az... volt előadva ezzel a... Én a szeretetbe hiszek, akkor készülj a halálra. Az. Tehát ilyen párbeszédekkel értem én, hogy van ennek mélysége, meg elő volt ez vezetve, de a ah, Istenem. Tehát az ilyen borzalmas volt, de, de ami nekem nagyon mentette ezt a filmet, az sok -sok hülye, mert azért elég sok ilyen hülyeség van benne. Mert például nekem az a két mellék karakter nem jött be, az a mesterlövés csávó meg a színész csávó. Azt Azt szerintem tök jók voltak. Főleg a mesterlövész, mert hogy az a, ugye a pad volt a trainspottingból. Annyira örüljön, hogy igen. ezt a csávót hmm. látom máshol. Mesterlövész az tényleg jó. <laughs> <Ja>. <laughs> nem Dominic-nek hívták. Várhatunk egy újabb videót esetleg? Nem. Oh, spoiler! Mester Rövész re reloaded Nem. azt is. <gül> szóval, ö, nekem az a kettő nem nagyon jött be, nem értem, miért kellett ilyen Kamik Relief karaktert Hát, hogy de akkor hát az azért a ez a sz... film könnyedebb volt szerintem, mint a több, és ez jól is állt neki. Tehát jó, könnyebb volt nélkülük nagyon... is. Tehát hát, én, én már a Wonder Woman-nek a humorát is bírtam, meg a, a Wonder vagy Diana és a, a srác közötti párbeszédekben szerintem volt annyi humor, hogy nem de mindegy, ez lehet, hogy akkor csak az én Berög, vagy hogy mondjam, csak nekem nem jött be, úgy tűnik ez ilyen nézőpont e, függő. Ami viszont baromi jó volt, az az egésznek a háborúhoz való hozzáállása. Igen. E, hogy, és, tehát én, én attól féltem, hogy ez egy ilyen feminista propaganda film lesz. És nem. És nem. Ez egy nagyon, talán az eleje egy kicsit, de aztán aztán ez egy ilyen nagyon erős háború ellenes mondani valót kezdett elsugalni, és ezt, ezt én nagyon-nagyon szerettem ebben a filmben, hogy már alapból ez, hogy gyakorlatilag a film főgonosza az maga a háború. Most az más dolog, hogy itt megvan testesítve ugye egy árészknevű Isten által, de ugye itt maga a háború a gonosz. Azt kell megállítani. Nem egy, nem egy szörnyet, akit majd megölünk, és akkor uh, majd a háborúnak vége. Jó, a, a végén aztán ez történik, de ettől függetlenül, amíg oda eljutunk, az nagyon jól van megcsinálva. Nekem ezek a háborús részek baromira bejöttek. A közepén az a No Man's Land, tehát az, az, az kegyetlen volt. Igen, igen, az nagyon-nagyon klassz volt, és ott jutott eszembe az, hogy ez az egész mondani való, hogy, hogy ott van ez a nagy háború, senki nem tud tenni semmit, ugye ez is elhangzik a filmben, hogy nem tudják megállítani a háborút, maximum a, a megadást tudják siettetni vagy ilyesmi de nem tudják azt csinálni, hogy akkor így ez egyik napról a másikra vége lesz a háborúnak, mert, izé, mert valamit tesznek. És akkor ott van a Wonder Woman, aki, aki meg tud ilyet tenni. Tehát ő meg tudja ezt tenni, mert egyszerűen erősebb, mint a többi ember, és azt akarja, hogy az emberek ne gyilkolják egymást. És amikor van az a jelenet, hogy ott a No Man's keresztül megy, akkor, akkor de nem megpendült az, hogy gyakorlatilag ezeket a... Én nem vagyok nagy képregényolvasó, de amennyire tudom, ezeket a szuperhősöket pont a második világháború alatt találták ki. Igen. És pontosan ezért. Tehát ez volt a cél, hogy a, a legszörnyűbb helyzetből ebbe a, szuperhős, ezekben a szuperhősös képregényekben menekültek az emberek, mert a szuperhősös képregényekben volt egy szuperhős, aki meg tudta őket menteni. És ez az a mentalitás, amit ez a film magában hordoz, és ezt szerintem nem sok képregényfilm tette még meg így. De szerintem semennyire. Tehát mondjuk a, nekem ami eszembe jutott, az ugye obviously az Amerika kapitány első Igen, része. Csak az, az meg, csak az meg nem volt ilyen jó film. Nem. Hát az, az, minden... ez, ez amúgy olyan volt, mint, egy, mint annak egy, egy jobb és rendezőibb változata. Mert ugye ott ja. mindig a háborús részeket sajnos kivágták. És itt Igen, úgy, meg ugye, itt már, ugye tényleg így volt egy nagyon jó kis központi a közepén egy ilyen jelenet. Az amúgy, ahogy fel volt vezetve, hogy a, így, a, így mondják, hogy de itt nem tehetünk semmit se ezekért az emberekért, és hogy menjünk tovább, ez majd megoldódik valahogy. Igen. És akkor majd mondjad a hogy nem, ő kimegy. Igen, és ez egy. És kimegy. Ez egy olyan, olyan bőrös jelenet volt, tehát a, pedig jó érzem én, hogy értem én, hogy túlzás vagy ugye ott a beállítások egy kicsit olyan over the top jellegűek voltak, de valahogy működött az egész, tehát. Ez így nagyon frissnek tűnt ez a, ez a hozzáállása a filmnek a szuperhősökhöz, a képregényekhez és a háborúhoz. Nagyon egyedi, főleg amellett, hogy az összes, tehát ezek a képregényfilmek ezek arról ismertek sokat, vagy sokan, meg sokan úgy gondolnak rájuk, hogy fú, ebbe a szuperhősök, akik verik egymást. És akkor végre jön egy, ami, ami, ami egy ilyen erőszak ellenes üzenettel bír. Nekem ez nagyon-nagyon bejött. Tehát ez az, ami végül is az összes negatívuma ellenére Emiatt tudom azt mondani, hogy baromi jó lett a Wonder Woman, nem csak ez, és, és nem csak a, az eddigi DC-filmekhez képest jó. Tehát itt nem arról van szó, hogy sok helyen olvastam, hogy az eddigi legjobb dc film mármint hogy így a Sötét lovag óta. És így, basszus, azért ez nem nagyon nagy dolog, tehát <gül> eztől nem, nem ez, ez még lehet közepes, mert még akkor is még attól simán lehet, hogy ilyen 60%-os film, akkor már simán lehet a legjobb, nem? És, és nem, hanem ez, ez önmagában is baromira működik, és végre nem függ a többitől. Mondjuk ez igaz volt valamennyire a Suicide Squadra is, de, arról de az inkább... Meg, igen, arra az arra meg olyan gondoljunk. lett, amiért. De hát itt csak tök... az elején van amúgy bele, bele milyen, milyen elegánsan. Az kedves Tehát, volt. Nem kell tudnod, hogy ki a Batman, bár jó, nyilván tudod ki a Batman, de nem kell tudnod ezt a Batman, nem kell tudnod, mi történt a, az előző filmekben, hanem ez gyakorlatilag egy, egy kis jelenetben egy visszaemlékezés. Ez ilyen balomi elegáns. Nem tudom, nekem ez is nagyon tetszett. Meg a, a lezárás is jó volt, a, amikor visszatértünk a jelenbe. Igen, Mondjuk igen. ott volt egy nagyon szar beállítás a végén, de, de addig jó volt. És a, Úgyhogy én amúgy, tényleg kellemes meglepetés. Én ezen a filmen így gondolkoztam el, hogy itt még amúgy elvileg ezt még ugyanaz a produceri alkotói gárda készítette, mint a Men of steel meg a Batman vs. Superman. Most nem tudom, hogy itt mi volt más. Tehát az, addig... hogy egy karakter volt, hogy tudtak fókuszálni. De hát a Men of steel is ez volt, csak ott meg, az, az meg nem működött. Igen, de a Men of Steel a Men of Steel az még azért készült úgy, mert a sötét lovag nagyon bejött. Aha, Tehát a Men of Steel azért volt lassú, hosszú, nagyon monumentális beállított, beállításokkal és jelenetekkel telített, mert ez működött a Betmennél. Tehát a Man of Steel, az, szerint, én úgy tudom, hogy eredetileg az nem is lett volna ö, új univerzum építős dolog. Tehát a Man of Steel az még úgy készült, mint egy trilógia első része, ami csak a Supermanről szól. És amikor ugye bejött a Marvelnek a, a Bosszúállók, akkor lett belőle ez a DC Extended Universe. Aha, Most, aha. ha valaki jobb, jobban tudja és tévedek, akkor nyugodtan javítson. Lehet, hogy ez az van benne. Én úgy tudom, hogy ez történt. Tehát ez volt a baj egyébként a még a Suicide Squad kapcsán olvastam, meghallottam sok helyen, hogy, hogy a DC, az fut a Marvel után. Tehát, hogy, hogy ott volt az, hogy meg, meg nem csak a Marvel után, hanem saját maga után is. Tehát, hogy a, jó volt a, a Batman, akkor csináljuk meg úgy a, a, a, az acélembert. Jó volt a, a bosszú állok, akkor csináljuk meg úgy a Batman vs. Superman, csak sötétebbre. Nem tetszett a Batman vs. Superman bench sokaknak az, hogy ilyen nagyon sötét, akkor csináljuk viccesebbre, ebből lett a Suicide Squad. És itt sorra... Azért buktak el, nem, nem, nem csak azért, de azért is, mert, mert folyamatosan meg akartak felelni valakinek, és folyamatosan utol akartak érni valamit, és itt most ez, ez, ez egy ilyen felélegzés, mint nem kellett senki után futni a Wonder Womannél. Hát mert, és, hogy ilyen még nem voltam. Igen, igen, igen, tehát igen, még mert... a Marvel se próbálkozott, ja. ilyen szóló női szuperhősös filmmel, sajnos. Vagyis hát, amire próbálkoztak, még ugye volt az a az Elektra az a csoda, igen, a DC-nél, meg a, a Macskanő, tehát azért voltak ilyenek, egyik és Egyik jobb, nyilvan, másik. Igen, tehát, és azokhoz képest ez pedig tényleg korszakalkotó, és én amúgy röhögtem volna, hogy két évvel ezelőtt, az hogyha azt mondják, hogy a Mad Max után a legjobb ilyen női központú akciófilm a Wonder Woman lesz, hát nem hiszem el. Tehát az egyértelmű, hogy kiröhögöm, mert én abban biztam hogy talán nézhető lesz a Wonder Woman, és akkor ehhez képest pedig amúgy talán az egyik leg pozitív a filmélményem, amit idén láttam. Tehát mindig, amikor így visszagondolok rá, akkor ilyen tök jó kedvem lesz, tökre inspirálva érzem magam utána tőle. És... Igen, meg... Jó rá gondol, jó gondol, jó átélni a filmet. És nem azt mondom, hogy jobb, jobb szuperhős film volt idén a Logan, de teljesen másról szólt, teljesen más, tér, más élményt adott. Az ugye egy nagyon-nagyon depresszív, lehangoló film volt, ez pedig így pont, pont annak az egésznek az ellenkezője. Jó, a Logan az sokkal jobb volt, mint a Wonder Woman, de jó pár évig nem fogunk olyan filmet látni, mint a Logan. Az biztos. Tehát nem szabad logan várni minden film mert akkor nagyon gáz lesz. Tehát az Injustice se... Ne Injustice miért? Justice League lesz olyan jó, mint a Logan. Szerintem. Vagy mint a Wonder Woman se. Hát Valószínűleg se lesz, igen. igen. Tehát kíváncsi leszek rá. Tehát most ezek után... Most így... Tehát, ja, meg a másik, amit akartam így említeni, hogy érdekes módon most eltűntek a Marvel bérencek. Nem? Milyen fura? Ja. Tehát Hogy nincsenek most... Marvel bérencek? Na no, hát. Vagy lehozzák, lehozzák ezt a filmet. Majd rohadt gáz lesz, amikor a Justice League szar lesz, mert valószínűleg, ha nem is lesz szar, de valószínűleg szar lesz, de nem lesz jó, de ne legyen igazam, de valószínűleg nem lesz jó, akkor majd mit fognak kitalálni, akik majd észnélkül védik, ahogy védték a Suicide Squadot, meg a Batman vs. Superman, hogy Marvel Bérencek. Most ez már nem fog összejönni, mert a Marvel Bérencek érdekes módon pont nem értek rá, amikor a Wonder Woman bemutatták. Úgyhogy nem szívesen lennék most uh, agybajos DC fan, aki minden áron fröcsögve védi a filmjeit, és elhord mindenkit minden szarnak, csak azért, mert, mert ez a Marvel b ez akkor is jó film lesz, mert most ez már rohadtul nem fog működni, sajnos. Vagy inkább szerencsére. Hát ja, de mindegy, tehát mi meg most örülünk ennek, hogy tényleg Abszolút. Ez, ez ennyire normálisan meg tudták csinálni, és tényleg én, va én valószínűleg hogy ezt még emlegetni fogom az év végén ezt a filmet, tényleg én nem gondoltam volna, hogy ez ilyen élmény lesz, és én nagyon-nagyon örültem neki, tényleg. Plusz, én most elkezdtem most ennek, vagy ezen felbuzó, elkezdtem várni az Aquament. Én eddig azt én nagyon hülye ötletnek tartottam, de basszus, hogy ha ezt így meg tudták csinálni, hát ha az Aquament is így lesz, ugye az is egy szereplős, egy főszereplős, nem nincs, ha amennyire tudom, nem lesz benne ez a ez a, annyi mindenkit pakolunk bele, hogy össze hogy, hogy alatta, úgyhogy hát han. Meglátjuk majd. Nagyon tényleg, bízunk benne. Meg lesz, meg lesz ennek a Wonder woman az utóhatása. Remélhetőleg, és az ugye, hogy tudjuk, hogy lesz második része is, ja bocsánat, így elbasszam az átkötésre, de mind. Csak hogy remélem, hogy második része elvileg marad a stáb is, úgyhogy talán még egy ilyen élményt még biztos kapni fogunk. A Petty hmm. Jenkins már mondta, hogy meg fogja csinálni, vagy megcsinálja, hogyha lesz rá lehetőség. Én gondolom, a Petty Jenkins most azt csinál, amit akar. Hát amúgy. Ja, teh tehát most szerintem éppen tehát a min minden egyes partner fejes most körbeölelget és csókolgatja azt a nőt. Ja. valószínűleg. Na. Hát akkor már szóba került, akkor uh, jön a harmadik filmünk ma, ami az utóhatás Árnod Schwarzenegger a, a főszerepben. És hát úgy néztük meg Gergővel közösen ezt a filmet, hogy a Gergő ezt mindenképp látni akarta, és elrángatott erre a filmre. Mert ő mert, uh, annyira oda volt ezért, a, a, a, már az előzetesért is, hogy mondtam, hogy jaj, Gergő, én, én Wonder woman akarok nézni, de tudod mit, elmegyek veled, megnézem ezt, mert... Annyira hálás voltam amúgy, hogy nem kellett ezt a filmet nézem, tényleg. Nem. Akkor mondjuk el, rendesen, én, én mondtam, hogy nézzük meg, mert annyira nem volt mit nézni júniusban, hogy, hogy már ezt vártam itt mesiásként, hogy Oké, okay, Arnold Schwarzeneggerrel egy, egy, egy dráma, nézzük meg, mert egyszerűen semmi nincs a moziban. Én, én annyira rühellem ezt a, az állapotot, hogy lenne egy szabad délutánom, amit tudnék mozizásra tölteni, és semmi nincs a moziban, amit meg tudnék nézni, ami érdekel. És hát ez most elég gyakran előfordult, de akkor megnéztük ezt, és Black Sheep téged érdekel ez a film, vagy... Nem, én nekem annyi maradt meg ebből a filmből, hogy nem is tudom, melyik kötet itt a Twitterre, hogy a Schwarzenegger messzelensegge, és nekem ez egy így egy ilyen tökéletes ügy ja, arra, hogy soha én... nem akarom megnézni. Úgyhogy nekem ez... Ez, úgy marad meg ez a film, valószínűleg örökre, hogy ez az a, a Schwarzenegger és film. Úgyhogy eh, hát nem, én ezt már. szerintem hát A is láthattad már. Mert... Na jó, de nem öregented. Hát. Ja, egy, egy, egy hót felesleges, tehát nem tudom, miért, miért volt ez szükséges. A lássuk. fürdősapka miatt. Fürdősapkában, mi? igen. Ja, igen, igen, meg a fürdősapka. Tehát elképzelem ezt a kombót, hogy Mesteren, segg és fürdősapka. Tehát igen. nem, bocs, nem. Fürdősapkában a Terminátorban sem volt. Egyébként, hogyha azt mondaná mindenki erre a filmre, hogy kurva jó, és izé, akkor megnézném a svalci segge ellenére is, de így no, no thanks. Hát, nem, nem osztott szózott hogy seggel... Ö, Hát miről szól ez a film? Ez uh, Gergő, te hallottál már korábban erről a, a repülőszerencsétlenségről az uberling történt 2002-ben. Nem, nem, amúgy én nem hallottam róla egyáltalán, nem is olvastam utána. Veled ellentéte. Uh, igen, én emlékeztem erre az esetre. 2002-ben uh, Németország fölött um, összeütközött két gép, és sokáig kérdéses volt, hogy, hogy ki hibázott, és aztán hát kiderült, hogy rengeteg szerencsétlen egybeesésnek köszönhető, köszönhetően ütközött össze ez a két repülőgép, és többek között az egyik ilyen faktor egy, hogy hívják, légirányító volt, aki hát túlterhelt volt, meg nem tudom én, tehát... Ez is az egyik faktor volt, hogy, hogy nem voltak elegen a, a irányító toronyban, és e, rossz utasítások, félreértető utasítások voltak a pilótákra, és tárna gyakorlatilag két repülő egy magasságra e, ment, és összeütközött. E, ahogy mondtam, itt, itt messze nem lehet azt mondani, hogy csak a légirányító hibázatot, technikai problémák is fennálltak, meg... E, tehát érdemes Wikipédiában egy nagyon jó kis cikk erről. de kétségtelen ez a légirányító egy egy faktor volt és történt hát történt az, hogy az egyik áldozatnak az apja hát egy vérbossz utált gyakorlatilag és megölte ezt a légirányítót, ez egy megtörtént eset Szerintem annó elég sokat is cikkeztek róla, bár ha Gerrőg nyomított el, akkor lehet, hogy De Nem ez, volt így ez annyira. Az ilyen elég kemény sztori. Az. Ö... Amúgy nagyon kemény sztori. Én és a tőle. És hát ezt filmesítették meg. A filmben ö, ez nem uberling -e történik, tehát átvitték az USA-ba de eddig sok más faktort átemeltek, tehát kezd, láthattuk, hogy a, a légirányított toronyban mi történtek, hogy ö, ilyen karbantartás volt, ez is a, az igazi ö, eseményen is megtörtént, egy, ö, nem működött, nem működtek telefonok, ö, a minimum létszám nem lett betartva, össze-vissza járkált a légirányító, és ö, hát ott megtörtént a baj. Arnold Schwarzenegger aztán a, a elveszítette a lányát meg a még nem megszületett unokáját meg a feleségét meg a feleségét igen és hát ott maradt egyedül és hát ezt láthatjuk hogy hogyan próbál ő megbirkózni ezzel a csapással és ami viszont szerintem egy sokkal érdekesebb történet száll, hogy a légirányító hogy érte meg ezt az egészet hogy hogy tud megbírkózni ezzel a tudattal, hogy az ő közreműködése, vagy pontosabban nem közreműködése miatt... Hát része miatt, volt benne sajnos. Igen, hogy hogy, ö, ö, hogy hogy roppan össze itt a hétköznapokban. És ö, a családja is hogy viseli ezt. És ö, hát erről szól a film. Ö, úgy fele fel arányból hogy nagyjából eloszhatát. Tehát vagy talán, talán a egy kicsit többet is szerepelt, talán, mint <laughs> és, uh, hát a tenger. És hát ezt láthatjuk igazából. Egy, egy, Masszív van egy dráma a film, um, és hát, Gergő, mi nem tetszett neked ebben a filmben? Azt, hogy szerintem ezt a filmet már 666 milliószor láttuk. Tehát az a baj, hogy borzasztóan sablonos volt. Tényleg itt van ez a ez a, ez a nagy tragédia, és egyszerűen a film, nem beszél róla. Azt látjuk sajnos végig a filmben, hogy emberek ülnek, és elsírják magukat, bizonyos, tehát kb. minden egyes jelenetben. De nem mondanak arról semmit hogy ők mit éreznek. És pont ez lenne a lényeg, ugye, hogy tényleg itt van az az élmény, nagyon-nagyon fos érzés tényleg az, hogy elveszítesz valakit, akit szeretsz, főleg egy ilyen teljesen értelmetlen körülmények között, és a filmnek az egyik legnagyobb problémája az pont az volt, hogy ugye most ment a Leftovers, ami szintén ugyanezt a témát dolgozza fel, csak minden szempontból korszakalkotóan. Nem csak ehhez képest, hanem úgy mindenhez képest. És ez a film pedig igazából egyrészt ott van, hogy nem tudom, hogy mi a fasznak kellett erre Schwarzeneket bekastingolni, nem egy színész. Ő, neki oda lehet adni egy mentor karaktert, oda lehet adni egy ilyen kiöregedett izé akcióhőst, és akkor úgy elnosztalgiázunk rajta, meg elröhögünk rajta. De az, hogy egy, egy, egy olyan férfit eljátszani, aki tényleg tervezti a családját egy ilyen körülmények között, és ugye próbál ugye ellensúlyozni itt a, a, az idegösszeropanás és a teljes céltalanság között, az neki nem megy. Egyszerűen nem. Ez, ez, ez egy színész igényel, a, a, aki nem ő. Ott van a másik oldal viszont ugye a Scoot megnéri, aki meg ugye a, a, a légirányítót játszotta. Ő viszont egy nagyon jó casting volt. Őt azért rakták bele a filmbe, mert megfelelt a szereplőválogatáson. Látták, hogy el tudja játszani a karaktert, és át tudta adni azt, ami éppen lejátszódik benne. Schwarzeneggernek ez nem megy. Ö, ebben egyetértek, hogy a az, az lényegesen jobb volt szerintem ebben a filmben mint karakterileg, mint színészileg is. A voltak volt jobb meg rosszabb pillanatai a filmben szerintem, amikor megtudja a, a halálhírt, ami szerintem egyébként egy tök érdekes pillanat volt, tehát, hogy általában az ember azt hiszi, hogy ott nem tudom én, ott a, a, a pultnál mondják meg neki, hogy valami történt, de így ilyen tök a társaságtól így hátra hívják, meg ilyenek, azt szerintem ott még egész jól működött, hogy így, így nem, nem akarta elfogadni, meg nem értette az egészet, meg ilyenek. Később, amikor voltak ilyen, össze, ö, ilyen összeomlásai, ott tényleg néha, néha már ez most nagyon, nagyon rosszul hangzik, de a, olyan, olyan úgy tűnt, mintha így nevetne vagy akármi, és így, így rólatul próbálkozott ilyen nagyon megtörtnek mutatkozni, de inkább viccesnek tűnt. És hát nem, nem, nem tudom, hogy ez tényleg annyira szerencsés -e. Én egyébként a Schwarzenegger helyett mondjuk el tudtam volna képzelni egy, egy Liam Niesönt, mondjuk, aki talán ebből szerintem jóval többet kitott volna hozni. Hát mondjuk, vagy hát, igazából bármelyik más <gül> Jó, ennyire nem volt szerintem szörnyös a Ha már valami szörnyű volt, akkor az, a, a, az ő ruhatára volt. Tehát, tehát el kell képzelni, a világ legszörnyűbb ink gyűjteménye az mindenképpen ennek a az a kötött szarvasos tehát ez, ez mind gyönyörű volt. Ja, csak ezért készültem, mert Schwarzeneggernek éppen farsangoznia támadkedve. Hogy a nyakendői ah, ilyenek, tehát ér, én, én, nem, én nem értettem, hogy mi volt itt a, itt a szándék, hogy, hogy a, a, tehát ezzel mit akartak ábrázolni, hogy ez a fickó, ez, ez már ennyire nem lesz nem, szarja. Igen, hogy, hogy de, a külvilágot ennyire nem érdekli már hogy, hogy, hogy nem tudom Na, szóval nagyon fura volt tehát erről egy ilyen, ilyen verkfilmet nyugodtan megnéznék, ha bármikor is készülne ebből, hogy, hogy miért, miért volt ez fontos, hogy tényleg ilyen, ilyen undorító ruháj volt, tehát olyan ingek hogy ilyet szerintem a 60-as évek óta senki nem vordott de már ilyen látványosan idegesítő volt de úgy egyébként szerintem elment mondom, voltak jobb meg rosszabb pillanatai történel volt a film vágva például szerintem, tehát ugye annyira rosszak voltak néha így az a jeletek között, hogy tényleg egy egyik pillanatra a másikra csak így váltottunk és sem hangulatban, sem pedig az előző jelenet nem volt rendesen lezárva például, tehát így mondom, a filmnek a struktúrája is, az se volt oké és közben rákerestem az arcsal, akit a Sparcenegger játszott Hát nem hasonlít. De hát nem is kell, hogy hasonlít. Vitali Kalojevnek hívták. Igen, azonta, aki, hogy egyébként, a, aki egyébként hazájában uh, hősként lett uh, ünnepelve, és most per pillanat valamiféle ilyen uh, miniszteri pozíciót tölt be. nem tudom. De tehát így. Oszétiában azt hiszem. Bocsánat, bocs, félbeszakította a ki Semmi, csak uh, én el voltam a filmmel. Tehát engem tökre nem untatott. Én a volt ítélve ez nálam nem így volt. Hát, de... Nem tudom, engem így lekötött a sztori, meg, meg úgy hiába tudtam, hogy, hogy hová megy az egész. Szerintem, szerintem nem volt rossz a, a, a casting se. Ö, jó, Schwarzenegger ide vagy oda. Ö, nekem a, a végén a légiránytónak a kisrácával volt egyféle csavar, ott például szerintem nagyon jó volt a casting. Hát na, eltalált, megtalálták tényleg a hasonlást, ezt a teremből kifelé évet, ezt mondtad is, hogy Igen, igen, igen. Mert... Meg a Maggie -a volt szerintem egyáltalán rossz. Ő neki nagyon örültem, hogy őt láthattam újra filmen, mert szeretem nézni ezt a nét. Úgyhogy... Ja. Nem tudom, én nem tudtam rá annyira haragudni, én, én egynek simán azt mondom, hogy moziban nézős, nem bántam meg egyáltalán, hogy megnéztem. Én örültem, hogy, hogy egy filmbaráttal együtt nézhetem. Igen, De... az élményem úgy nekem is többet számított, mint, mint maga. Figyelj, a... megnézhettem veled együtt a Transformers előzetest, amit Na, valószínűleg soha nem néztem volna, és szörnyűködve vettem tudomáson, hogy Anthony Hopkins ebben is benne van. Tehát ő a következő Morgan Freeman. Már várjuk a rasztás haját legközelebb szegény jó. Freddy, tényleg ő, ő még jobban szenvedett azat a két perc alatt, mint én a másfél órája alatt hát az törlesznek. elképesztő <gül> volt jó, ja, meg akkora volt, hogy kiderült, hogy szinkronos a fiam, tehát így én így nem örültem neki, én azt hittem, hogy tökre hogy ez így, ez egy kis, kis picit dráma lesz, így ugye nem nagyon mennek rá az emberek és akkor így, így majd nézhetem de mi most baj volt a szinkronnal? Hát nem amúgy, mert legalább Gáti Oscar Vagy nem is ő volt a szinkronja. ő mondaná. volt. Ő volt? Ő volt. Ja, akkor pont ő volt az, és így, hogy legalább ő normálisan tud angolul. Vagy izé, magyarul nem úgy, mint a Schwarzenegger angolul. <gül> <gül> Állítanak valami akcentusa volt, tehát valami... Mi próbálkozott valamivel? Kelet-európai akcentusa volt. Hát na, hát jó, azt mondjuk ugye nem jött át a, a, a szinkronban, de mondom, tehát ez... Ezt a filmet sokkal jobban, sokkal érdekesebben meg lehetett volna csinálni. Főleg úgy, hogy megláttam a projicerek között, hogy ott volt a Darren Aronofsky. Akkor már mély csináltam. Kerestem, a csináltam. meg. itt keresem, hogy a filmbe a morális üzenetet is, hogy nekem ebből mit kéne tanulnom. Mert a Svarci is, tehát nem, hát nem de most tudom... Mit? Tehát ez egy valós történet, most mit akarsz ebből tanulni? Hát de akkor is, hát azért a, a film az nem csak a... Ez nem egy dokumentumfilm volt, ahol csak így felmondják neked a történetet, hanem akkor ez tényleg filmszerűvé kell tenni. Hogyha már értek az az alkotói szabadság, hogy Amerikába helyezték át, és rábízták egy osztrák fazonra az izét a szerepet, akkor már lehetett volna rajta egy picit valami olyat, hogy hogy valami tanulságot valami olyat, ami miatt én így a filmről, és azt ez hogy több vagyok. Ami miatt így bármivel nagyobb rálátásom van arra, hogy, hogy mi történhetett ezekkel az emberekkel. Hát az volt a tanulság, hogy Svárcinak ne adj drámai szerepet. szerepet. Hát amúgy, ja. El... Ma olyan a seggel, mint egy múmiának. A oh. Akkor vegyünk... Ja, ne egy izé volt, nyugodtan. Ja. Én még annyit talán még bedobnék, hogy itt uh, olvastam egy ilyen véleményt az igazi uh, gyilkostól, Toccaloiev-től, hogy, hogy ő is megnézte a filmet, és uh, azt kifogásolta, hogy a légirányító az a filmben ilyen uh, megbánó volt, meg minden. Míg a való életben ő inkább ilyen uh, hát flegma arrogáns volt, és, és nem úgy tűnt, hogy hogy nagyon megérintette volna az egész. Hát jó, de most figyelj, azért nem, nem feltétlenül az ő véleménye számít, mert azért... Nem, de hát... Tehát nem. más nincs. <gül> jó. Jó, én, én azt mondom, én meg tudtam nézni. akit ez a téma egyébként érint, vagy ő érdekel, annak tudom ajánlani a Cserbenhagyás című filmet, ami egy elég hasonló koncepció, ott egy, ott egy gázolásos történet van, Mike Ruffalo van benne, a Joaquin Phoenix, meg... Ö, na, hogy hívták azt a...? Amúgy ennek milyen címe az angol címe? Ezt tudják? Uh, Baszám... Hamarabb meg lesz, hogy a Joaquin Phoenix filmográfiáját végignézem. Nem a Redemption Road, vagy valami ilyes? Valami Road... De... Cserbenhagyás... Meg is van 2007-es film és Ja, Reservation Road reservation Majdnem road. Jó. Na, én ezt lényegesen jobban ajánlom azért ez, ez egy nagyon-nagyon jó működő dráma és ott is látjuk mindkét oldalt, tehát hogyha a gázoló mi megy keresztül meg mi megy keresztül a gyászoló család Jennifer Connelly van még benne uh -huh. Hát azért meg, ez nem egy rossz kaszti. meg Meg Elfenning Vira ja Nagyon, -nagyon jó film, nagyon szeretem Annyiszor kölcsönöttem mindenkinek, hogy már így ugro, ugrik egyet a DVD-lemmel, úgyhogy ö, egyik kedvenc drámám. Na, de akkor múmiázatok. Jázzunk. Én a Fire Black Sheep. már, már filmről beszéltem, vagy ez a negyedik, úgyhogy kicsit létszik. Már belekezdtünk ugye itt a, a kérdéseknél, hogy milyen ez az egész Dark Universe, uh -huh. és hogy nagyjából mi a véleményünk róla, úgyhogy térjünk rá most csak erre a mumiára. Amúgy beszartott a egy... film, elején már kiírtak azt, hogy Dark Universe. É, igen, igen. Már van logójuk, meg minden, úgyhogy látom, Tom, hogy nagyba gondolkodtak. Ja, egy kijött csak... egy, a Universal logó, és tudod, hogy megfordult a bolygó, és akkor így Aha. ott volt a túloldalára ráírva a Dark Universe. De érdekes, a Dark Universe-nek láttam egy előzetesét, és a régi filmekből lett csak bevágva csomó jelenet. Tehát nem tudom, hogy ez most ilyen... Az olyan fajta egy nem? Igen, nem, ez nem, szerintem nem, csak ez egy ilyen poént. Tehát... Vagy csak ilyen, ilyen kiadnak blu ray ja. valamit, vagy nem tudom, de, nem. Na, de nagyon, nagyon jó volt megcsinálva, de akkor igen, májt a korrekránhoz. Azt tudom, mire gondolsz, én ezt is még nem néztem meg, de szerintem ha. az csak egy, vagy egy ilyen a, a feszültség feltornázása a nézőkben, meg a rajongókban, hogy úristen mm -hmm. itt mi lesz, de hát nem igazán van még egy előre mire. A Mumia az egy kicsit Indiana Jonesra, kicsit Uncharted-ra, és kicsit uh, a Missionary re hajazó kalandfilm, amiben egy-két uh, ilyen hát gyakorlatilag katonák, de ilyen, um, ilyen lógós katonák, akik műkincsek után kutatnak irakban, és akkor a film elején uh, kiszabad, megtalálják a múmiának a, a sírját, azt kiássák, közben elkapják őket, és elviszik egy ilyen repülőn, ami lezuhan, és elszabadul a múmia, aki egy ö, eleinte nagyon csúnya, később meglehetősen szexi ö, csaj. Hát aki, az a fia azért az nem egy rossz. Igen, igen. Tehát amikor már van rajta hús, akkor már egészen, egészen klassz csaj, ö, aki ö, a félvilágon keresztül üldözi Tom Cruise-t, mert őt akarja ő, Őt üldözi, nem tudom, spoiler számít, -e, hogy miért de a lényeg az, hogy a Tom Cruise a kulcsa annak, hogy ő ö, a világúra lehessen, és nagyon-nagyon gonosz, és meg kell állítani, és ebben segít a Tom cruise a egy rejtélyes társaság, élén, Dr. jekyll lel akit Russell Crowe játszik. Ja, meg a Tom Cruise-nak van egy ilyen tényleg meddig barátnője, akivel így megy ez a romantikus adokkapok az egész film alatt, illetve romantikusnak és viccesnek szánt adokkapok. Nem vált sajnos. Nem, ú, közel se, meg se közelíti. De a lényeg az, hogy, hogy segít nekik egy ilyen, vagy hát idézőjelve segít nekik egy ilyen ö, rejtélyes társaság, akik ilyen ö, ilyen régi ö, kriptaszökevényekre, meg mindenféle szörnyekre vadásznak, és ezeket próbálják elpusztítani. Ez ugyanaz, mint a Nick Fury-nak a sildje a Igen. Bosszúállókban és a Dr. Jacky is teljesen ugyanaz, mint a Nick Fury a Bosszúállókban ö, És hát a film végén van a nagy összecsapás, hogy vajon a múmiának sikerül-e a terve is elpusztítja el világot, vagy meg tudják állítani, tekintve, hogy van még körülbelül 10 film ebben, a, vagy 10 film ebben a Dark Universe-ben így meg lehet tippelni a végeredményt, bár egy pici fordulat azért jut a végére. Hát, nagyon gyenge lett ez a film, de azért azt meg kell hagyni, hogy nem nézhetetlen. Van egy-két jó pillanata, például szerintem helyenként kifejezetten vicces. Én nagyon bírom a Tom Cruise-t, amikor bénázik. <gül> Én ezt már nagyon bírtam a Mission Impossible filmekben, meg a, az Edge of Tomorrow-ban is. Nem tudom, jó nézni, ahogy, ahogy hogyha valami nem jön össze neki, vagy amikor vágja ezeket a hülye fejeket. Én ezt bírom, és ezt itt is hozzá, és ezen lehet néha röhögni, tehát például az elején a repülőn, amikor lelő egy bizonyos karaktert, nem tudom, az megvan ez az például egy baromi jó poén. Mert amikor teljesen össze van zavarodva, és a csaj folyamatosan kiavigatja, hogy a, a Mondja, hogy kiemelték ki a, a, doboz, a dobozt a lukból, és akkor a csaj folyamatosan... Szarkofág, nekik hiddet. Ez, ez nem doboz, hanem szarkofág, és nem lyuk, hanem egy ásatár, vagy egy ilyen sírkamra, és mondja, hogy most rohadtul nem vagyok kíváncsi a szakszavakra. Kiemeltük a hullát a dobozból, ami a lyukban volt. Ilyen nagyon jó volt ez a duma. Nem pontosan idéztem most persze. Amúgy ki volt Tehát, a szíprony a mert én feliratosan néztem, és Ö, a, volt. a nevét meg nem mondom, de amennyire emlékszem. A szokásos? A Károly? Aha, jó, oké. Okay. Működött, érdeked. tehát a szinkronal az világon semmi baj nem volt. Tehát vannak vicces pillanatai a filmnek, és az akciók helyenként azért egész jó pofás. A repülőszállat, az a A, a, látlánnyal... az, állat, az, állat a, ki a az nagyon ott volt, azt nem véletlenül domborították ki már az előzetesben, és az tényleg nagyon jó. Meg van egy-két jó, jó vágású jelenet, meg... Úgy, a látványjal szerintem nincs igazán úgy baj. Nem, tehát nem, látszik, nem. hogy költöttek rá pénzt, látszik, hogy, hogy nem, nem a büfére ment el, tehát szerintem, szerintem az okés volt. Egy teljesen... Tehát Tökéletesen követi a kalandfilmeknek a, a szerkezetét, teljesen kiszámítható az egész. Nekem nem tudom, Gergő játszottál -e esetleg, vagy akár Freddy Azán Csártidnak a legelső részével a Drake's Fortune-nél. Igen, végigvittem Tehát szerintem nagyon durva áthallások vannak, szerintem a, a producerek, vagy az írók, vagy a rendezők közül valaki biztos játszott azzal. De nagyon hasonlóak a a szörnyek is hasonlóak a finálé is hasonló, a, amikor ott, meg, a, itt, itt nem egy tenger alatt járó van az, a dzsungelben, hanem repülőgép maradványok, az elején az ásatás is, az mondjuk azt hiszem a második uncharted volt talán egy hasonló Igen, ilyen ásatásos rész. Tehát szerintem itt az uncharted dal játszottak. Ami nem baj, szerintem, de tehát még, még ez, ez nem olyan dolog volt, ami engem úgy nagyon zavart. Tehát igazából egy nagyon kiszámítható kalandfilm, és nem is lenne vele komoly baj, ami viszont szerintem tacsa rági az egészet az az, hogy nem működik ez a, ez a páros, a Tom Cruise és a csaj között. Egyszerűen nem hittem el, hogy ezek, ezek között van szikra. Tehát semmi. Nincs, az, nincs meg az, ami az Indiana Jones filmekben megszokott lenni, vagy akár a már említett Uncharted játékokban, amikben sokkal több szívés lélek van a karakterekben, mint itt, sokkal jobban kivannak dolgozva. Nincsenek kifejezetten jó párbeszédeik, van pár humoros pillanat, de mindegyikre jut legalább kettő kínos, és hát a Tom Cruise szerintem nagyon gyenge volt. Tehát én, én azt vártam, hogy, hogy kicsit olyan Nathan lesz, de, de nem volt közel se annyira tökös csávó, vagy nem tudom. Én, én, én végig egy rakás szerencsétlenséget láttam benne, aki így lehet röhögcsílni, de azért kalandfilm főszereplőjének ez borzasztóan kevés. E, az összes karakter azt, szörnyen béna volt szerintem amúgy. Igen, tényben, és a pont, tehát... pont rá akartam kérni, másik nagy név, Ugye Rasszál Kró, akit ezért én speciál nagyon-nagyon birok. De. Um... Hát, tudom, hogy Terem, de ettől de függetlenül egy óriási színész. De hát tragédia volt, amit csinált. Te jó úristen. Na... Egyrészt nagyon meghízott, hogy úgy nézett ki, mintha a három kevlár mellény lett volna a öltönyi alatt. És nagyon-nagyon béna volt, ugye Dr. Jackét játszotta. Sőt, Mr. Hyde is felbukkan a filmben. Ezt akartam mondani, nem tudom mennyire számít spoilernek, de Hát, hogyha már ki lehet találni, szerintem azért. Valószínűleg egyébként szerintem. Igen, de én egyébként ezt tartottam egy jó ötletnek, és nem csak azért, mert egy dolog, hogy borzasztó volt jackie ként Russell de Hyde-ként egy... Úristen! ha csak ebből a filmben látom Russell akkor elkönyveltem volna, mint a világ egyik legrosszabb színészét, de tényleg hihetetlenül de nem, én azért se tartottam ezt jó ötletek, mert én szerintem jobb ötlet lett volna ezt tartogatni még egy folytatásra, tehát hogy most csak belengedik Jackie-t, hogy ne alakuljon át rögtön az első megjelenése után, de jó, rendben alakuljon át. Uh, teljesen súlytalan az egész film. Én nem tudom, mindenki szuper képességekkel bír ebbe a filmbe. Tehát olyan, úgy vágják oda-vissza a Tom cruise is, meg másokat is, és meg se érzik, még a halottak se halnak meg <gül> teljesen. Tehát így nincs súlya a történéseknek, ami még egy kalandfilmnél még szintén nem lenne akkora borzasztó dolog, de, de közel se olyan szórakoztató ez a film, mint amennyire szórakoztató akar lenni. És nincs benne semmi plusz, amit ugye már beszéltünk a amikor a Dark Universe-ről beszéltünk, nincs semmi olyan, ami többé tenné ezt egy, egy múmiás Michelin passzívülnél, és hát a film utolsó fél órája az iszonyatos. Tehát ez, ez a teljesen túltolt, értelmetlen, logikátlan, következetlen baromságok sorozata, ja és igen, próbálkozik a horrorral is a film, de hát, úristen, ennyire elcsépelt erdja jumpscare-eket, Hát nem tudom, még, még a Bye Bye is jobb jamszkát voltak, ami szerintem azért többet mond. Bár oké, okay, nem ettől a filmtől vártam a horror műfaj újabb reneszánszát, de, de, de egyszerűen a legkiszámíthatóbb ijeszgetések vannak a filmben. Úgy, hogy ezek a, ezek a mumia, meg zombi lények, ezek jó ki voltak dolgozva így látványilag, tehát nem voltak olyan gázok, mint mondjuk a hegybe a szellemek, ha még emlékeztek, hm. tehát azok szerintem ritka szarul néztek ki, de tehát nem látszott annyira, hogy animálva vannak, de azért ijesztőnek se mondanám őket. Úgyhogy, hát nem tudom, ehhez még kapjátok hozzá, amit az elején a Dark Universe-ről beszéltünk, és kb. számomra megvan az év egyik nagy csalódása, úgy, hogy nem is nagyon vártam tőle semmit. Hát amúgy, tehát én amúgy azt vettem észre tényleg, hogy jöttem ki a moziból, mert tényleg nem végen értem róla haza, ugye az adás előtt, és uh, azt mondtam vissza, hogy mennyire konzisztensek amúgy az ismeretlen drakulával, mert ugye tényleg az akarták elindítani. Nem láttam azt. A... Nem? Nem veszettél nem. Nem sokat. Ugyanolyan a kettő film, ilyen színtelen, szaktalan, jellettelen hülyeség, aminek viszont a vége, az, az az utolsó pár perc, az annyira izgalmas, hogy egyből nézni akarom a folytatást. Tehát itt is így nekem tökre tetszett az az új helyzet, amit így megmutattak a filmleges végén. A, ja, igen, igen, az, az, az egy érdekes volt. fordulat volt, de ahogy, hogy, hogy következett az korábban történtekből, azt nem nagyon. tudtam kilogítázni. De, de úgy éreztem, hogy na ez, ez így érdekelne. És az ismeretlen Draculának is olyan vége volt, hogy azt is úgy, hogy köpedelem szar volt a film, de azért a folytatásra beülnék. És azt hiszem, amikor beszéltünk erről, akkor a Zoli is ugyanezt mondta. És... Itt szerintem ennél a filmje az volt a baj, hogy rohadt identitás volt. Tehát az volt a baj, hogy tényleg ilyen sötét, ilyen komor akart lenni, és akkor mellé pedig azért így berak, berak, berak, próbálták így oldani a hangulatot, de egyszerűen szóval a kettő az, az, az nem illett össze. És, és, és pedig összeillhetett volna, tehát, volt, bocsi, volt már erre példa azért több is, tehát meg lehetett csinálni, hát csak itt nem konkrétan, jó. tehát, hát, így Égen, tehát Az Így van, igen, igen. Tehát azok több Tök faszak is modern kalandfianak. a nem modern, mert 18 évesek, de, de azért bassza meg, még mindig megállják amúgy az időt, még ugyanúgy működnek benne az akciók, a humor, a karakterek, a kémia igazából, tehát a Rachel Ice meg a Brandon fraser -it. sőt a Brandon Frasernek talán az az egyetlen normális szerepe. Amit így eljátszott a Rick Okonelnek hívtak, Igen, Rick Okonelnek hívták. Tehát normális olyan, ami, amire, amit mondjuk úgy többen megnéztek, mert volt azért egy-két Csendes amerikai például nagyon jó volt, de hát azt meg senki nem látta. Nah, se, például. Ja. És, és itt viszont meg van egy Tom Cruise, akit szeretünk meg Én például főleg miatta érdeklődtem ez iránt a iránt, mert hogy ő azért így meggondolja, hogy mibe szerepeljen. Uh -huh. Még hogyha nem is feltétlenül jó, de izgalmas legalább a sztori. Elég csak az Oblivionra gondolni, Edge of Tomorrow-ról, Michelin Passible filmek, tehát ezek így mind-mind olyanok, hogy... hogy nem. Jack, Jack Reacher 2. Na hát az nem? De ott az első rész viszont az, az kifejezetten, az úgy nekem tetszett. És e, gondoltam, hogy na már talán itt is, de aztán megláttam, hogy könyörgöm. Tehát valaki csinálja már valamit Hollywoodba. Legyenek szívesek, ne adjanak már első filmes rendezőknek 120 milliós projektet. Mi a búbánatos lófasznak kellett az Alex Kurtzment berakni ide? Aki ez eddig forgatókönyvíró volt, hogy a Transformers filmeket írta, a Csodálatos Pókember 2 írta, oh. meg, meg a Star Trek filmeket amúgy, tehát eléggé színesen amúgy a filmográfiájuk. Tehát a Roberto Orcsival írják ezeket Mondjuk... a filmeket. Mondjuk azt hogy tud írni, vagy nem tud írni, az mondjuk a Tomi tudhat, vagy nem tudhat rendezni, de a kettő nem feltétlenül függ össze. Hát, de ne, ne is tapasztalata. Mi a fasznak kell, az teröltni ja. egy ilyen arcot miközben? Tényleg ez olyan, mint amikor a nyolcadikos matek versenyen nyertsz, az meg is elküldenek egy Nobel-díjassal versenyezni. Vagy a Walking Deadben berokiek a -t Igen. de t berakják. Igen. ne hogy nagyon ügyes, meg nagyon tudja csinálni a dolgát, de, de nem csinálj ilyen pici filmeket, aztán tanuljon bele a dologba. Nem kell egyből erre ráfeküdni, mert most még mondom közben, tehát így Kábor és űrlények, jól... Transformers, Zorro legendája, Mission Impossible 3, Sziget. Na, azért, nem... voltak az jó filmek ezek között. Mondjuk ja. úgy, hogy vegyes. De hogy a, minek kell ide berakni egy ilyen arcot? Tehát... nem találtak egy kibaszott kalandfilm rendezőt, aki ezt meg tudja csinálni? Mondjuk hát ez igen. elég nehéz, de ja, tehát na, nagyon nehéz jó filmet csinálni. Nem, hát ez, hát ez hát egy, egy, egy, egy biztos iparos, tehát mondjuk egy James Mongold, vagy egy Anton Fugó ebből szerintem jó filmet De ennél jobbat. A Fugua biztos, hogy meg tudta volna csinálni. Ő mindent meg tud csinálni, igazából ő, ő az a Jolly Joker, aki, akinek igazából minden megy, vagy mondom, ennél még egy Brett Ratner is jobb lett volna. Ja. És, és, tehát aki nem, nem feltétlenül a világ legjobb rendezője, nem kell ja. ez Aronofsky, vagy, vagy Nolan, Ja. Csak, csak egy, egy, egy jó filmet dobjon össze, ami működik a maga szintjén, de ez az a hogy ez ez a maga nem. szintjén nem működik. Ez nem. Tehát itt tényleg annyira szintelen szaktam volt az egész, és tényleg hogy elindult a film, és tényleg egy nagy csetepatté közepén időzött. Mondjuk a... igen, az sem volt rossz az, az elején az akció, az. De, ott volt de... egy tök jó vágás. Aha, de az még nekem tetszett, de az összes akció jelenet arra van fölfűzve, hogy Cruise valakivel az oldalán Út. menekül, miközben minden robban. Igen, és Tom Cruise nagyon fut ebben a filmben is. Tehát Igen, <fade> és ez a family-gális jutott, megint eszembe amit ugye mindig ezzel előnek, hogy, hogy Tom Cruise azért fut minden filmben, mert menekül a meleg gondolatok ellen, Hogy <Türkiye> <S cammin> hogy sem kapsz el meleg gondolat, és akkor de, ja, tehát így ide, ezzel lehetett röhögni, de nem tudom, így a közelharci játok sem működtek ebben a filmben, így a izgalmas sem volt különösebben, és tényleg a, a karakterek között is törnyűek voltak, főleg ugye tényleg a főszereplő meg a, a, a csaj vele, mert hogy az ő adok kapokjuk arra fókuszált egyedül, hogy egyszer ők szexeltek egy három nappal ezelőtt, ja. és hogy most jó volt-e vagy nem volt-e jó, vagy 15 másodpercig tartott, vagy nem tartott 15 másodpercig. És erre van felhúzva kb. az összes jelenetük. Ami Szerintem kevés, és kifejezetten fantáziátlan és szexista, és amúgy is a, a szerencsétlenül is csak azért van volt ott, hogy mutogassák a lapos hasát. Amit nem mondom, hogy nem szépen, szép volt a csaj. Tökre amúgy meghívnám egy grízes tésztára. de de azért ne ez legyen már a standard. főleg úgy, hogy Wonder egyszerre indul a mozgóra. Hát meg, meg úgy, hogy most nem azért, de erre univerzumot akarnak építeni. Tehát azért hát ahhoz nem elég ez a karakter, Tehát ilyen karakterekből nem lehet univerzumot építeni. Hát ki meg... kíváncsi arra, hogy bile... jó, még a filmvégi csavarral talán, de most ki, ki akarja nézni ezt a csajt még öt filmbe? Hát meg... Vagy akár a Dr. Jackét. Én... Ah. Jó, tényleg és való, én tök jól elszórakoztam a rasszek de ez így nekem ennyi elég volt belőle, tehát én ezt nem akarom egy filmen keresztül nézni. Tehát hogy tényleg ez így borzasztó kevés, meg Nincs egy, tehát ezt az egész univerzumot se kezdték el úgy igazán építeni. Szóval hát ezzel itt... a céggel igazából. Hát mert azzal, Meg ugye egy, a, amikor be, bejutottak a cégbe, akkor ott lehetett látni például, én úgy láttam, ja. hogy annak, a mocsári szörnynek például ott volt igen, a korja, Igen, igen, az, az, jó, az jó ötlet. Van. koponyát is látta, meg, de, meg biztos volt egy csomó minden, ami, én ugye nem ismerem ezeket a univerzálos filmeket annyira, Freddy biztos több mindent kiszúrna belőle. Hmm. Na, karácsonyról hát, már. Lehet, hogy. Ja, légy de jó, a Frankenstein-t ugye láttuk még, ugye ki a nép jó hogyha jól emlékszem, még ez a nagyobb Boris Kárlafos? Mindegy, én láttam nem. azt a filmet, de mindegy. Na. És, és jó volt, ugye? Oké okay volt, ugye el, el voltam mert nyilván azért öreg volt a film, de, de attól függetlenül azért így megvoltak neki a kis maga szépségei. Itt viszont tényleg a, a szereplőről amúgy nem beszéltünk, hogy miért a Sophia Botella. Jó volt, amúgy nagyjából. De a karakter itt is ilyen. Én, én azt vártam, hogy ugye ennek az egész filmnek a tematikája, ugye ez a, az emberben lévő jó és rossz, és hogy ugye a rosszat mennyire lehet előtérbe engedni, a, a gonoszt, a sötétséget, stb. Mert ugye ilyen eredendően jó élőlény nem igazán van a Földön, főleg, hogyha értelmes. Tehát ilyen, ilyen nincsen igazából. És Ezt, ugye. A... Ön... Bocsi, ez miből jött le a film alapján? Mert ezek már. Olyan magas gondolatok, hogy én nekem föl se tűnt ez, vagy nem Hát nem tudom, a Jacky beszélt erről nagyon sokszor, meg ugye ez, hogy a hogy a, uh -huh. a csajnál is így azt vettem észre, hogy igazából ő is ugye a, a gonosz felé fordult, mert ö, tehát ugye nem, meg ezek a hülyetétel mondottatom úgy, hogy a hatalmat el kell venni, és nem adatig meg, meg é, és ugye mi, mihez fordulnak ilyenkor az emberek, hogy ugye átgázolnak másokon. És így ezzel így próbálkoztak a filmben, de ez is olyan kibaszott izé volt uh, sablonos, hogy akkor, hogy úristen, ez, ez a gépezet nem azért van itt, hogy felemeljük vele a szarkofágot, hanem hogy lent tartsa, és ah, ja. illé, ezt tényleg ki kellett mondani. Tehát így, és tele van ilyenekkel a film, szörnyen fantáziátlan az egész, és nagyon buta, és, és tényleg így azt vált, hogy na akkor így a végén lesz, ami nagy látványos dolog, az is olyan gagyi volt. Most sem működött. Egyedül a repülősen, hát az nagyon tetszett. Az úgy tök jó volt, hogy tényleg Tom Cruise-t megint dobálták össze-vissza, és ez a hülye mindent megcsinál még izé ennyi idősen is, nem, nem számít neki, hogy össze-vissza töri magát. Az király volt. Te úgy... a Tom Cruise haverjához. Ja, én azt csávoltam, hogy nagyon bírom ő, ugye volt ebben a... Nem is tudom, tavaly, vagy tavaly előtt volt az a végjáték, hogy két csávó egyizégyek rendőrnek adtak ki mag magukat, mert. Nem ah, tudom, az tudom a... melyikre gondolsz. Nem tudom, Kamuzanok, hogy. A vagy az, ilyen az, ilyen Igen, volt. igen, igen, az volt, az volt. És én azt a fazon bírom, mert volt korábban egy sorozat, meg ez a New Girl, hogyha jól emlékszem, és abban is egy több szimpatikus fazon volt, és örültem, hogy itt így láttam, de itt olyan, olyan volt, mint hogyha így a Várja, kire hasonlított nagyon a hangja. Uh... Nem tudom, mindegy. Így, egyrészt ugye itt hallottam benne egy csomó ilyen Mike Mandósat, aki ugye így a, a Better Call van, most meg még egy másik figurát, akit most nem tudok nektek volt de, de olyan, olyan mi, minek bele? Úgy, mondjuk vele volt kb. Kémiája a Tom Cruise-nak, de ugye meg nem szerepelt sokat, hogy úgy ki tudja de mm -hmm. a fiamból. Ja, mondjuk engem is idegesé, tehát egy-két jó egyébként volt meg. A a szituáció jó volt. Igen. Sokszor, de igen, Én hogy vannak a filmnek jó pillanatai, de, de, de a, vagy, nagy az a részüket valószínos. már láttuk más filmekben, hasonló hasonlóan. És tényleg annyira ez a legjobb szóra, ez a, ez a húgy meleg. Tehát, ez, De Nem rossz, de bár csak rossz lenne, mert akkor legalább tudnál rá valamit mondani. Nem, mert igazából ez olyan film, amit elfelejtesz egy pár Igen. hónapon belül. Tehát mire kiemel ez a következő Dark Universe film, addigra már valószínűleg nem fogsz rámlékezni. És még, még ami nagyon hiányzott, az, hogy legyen jó zene a filmnek, bassza, mert azért van ez az egyiptomi környezet, így nem lehetett volna egy bevonni a zenébe ilyen, olyan, olyan jellegű motivumokat. Csak hogy legalább egy kicsit ilyen. ilyen egy, egy egyediséget, egy személyiséget adott volna a filmnek, hogy legalább akkor azzal próbálkoztak volna, de igazából nem. Amikor megtaláltak egyedül a szarkofágot, ugye a repülőgép szerencsétlenség után, akkor ott úgy, úgy hallottam valamit, hogy na itt, itt, itt talán nagy lesz valami, így legalább a múmiának jó lesz a témája, de az sem. Hát így szomorú voltam ettől a filmtől amúgy egy picit. Mert lehetett igen. volna jó is. Igen, ez, amit beszéltünk, hogy ezt annyi más irányban lehetett volna vinni, annyira eredeti lehetett volna, úgyhogy nem feltétlenül kellett volna lemondani a nézőkről, tehát nem kellett volna feltétlenül ilyen uh, szubzsánerekbe gondolkodni, hanem csak tényleg egy kicsit egyedibbe, de ez, ez tényleg a legelcsépeltebb, legunalmasabb dolog, amiből már annyi van, de tényleg semmi szükség nem volt. Uh, jó, hát én, én még azért megnéznék, vagy megnézem a következő Dark universe filmet, mert hát, ha most ez most lehetne mondani, hogy ez egy ilyen, ilyen egyszeri mellényúlás, de basszus, ez az első film, hát mit gondoljon az ember, hogy követő többi majd biztos jó lesz. Tehát reméljük, hogy akkor előleg a Frankenstein-es lesz a következő, hát ha az jobb lesz. Mm -hmm. Meglátjuk. Javier Bardem már mondjuk azért az egy jobb választás, mint Tom Cruise. Mm. Úgyhogy... Ja, ezt még lehet, én is megnézem. Ja. Ú, Imádom Isten. frankenstein -t. Jó. Na, hát akkor ez nem volt egy túl kolosszális filmdarab. Kolosszális oh. Akkor Gergő, megnézettél velünk egy filmet, amit meg is néztünk. Az Frem, a reakció az volt, hogy a fatt, vagy, what the fuck was that shit! Úgy kávé. Kolosszál. Úgy. Jó, kolosszál fog -e maradni. Jó, kolosszál. -e. <géri> <géri> <Szel. géri> <meetings> <géri> miért nézetted ezt meg velünk? Őszintén, én az előzetes láttam ebből még, tehát így tényleg itt abszolút nem tudtam hova tenni a filmet, és ez úgy érdekelt, hogy mi a szar ez, és így megnéztem, és ilyen egyperces kis előzetes volt az egész, és ilyen robotikus komédiának tűnt a film, de ilyen óriás szörnyekkel. És így utána kiderült a sztori, hogy elvileg a, a főszerfő ugye az és bizonyos körülmények között Ö, hogyha ő megjelenik valahol, akkor megelnik a világ másik végében koreában egy óriás szörny, és konkrétan ugyanazt csinálja, tehát leutánozza a mozgását neki. Hogyha megvakarja a fejét, akkor a szörny is csinálja, hogyha elindul balra, akkor balra megy a szörny, és letarol így konkrétan egy egész várost alkalmanként, amikor egy bizonyos körülménybe áll, és ő éppen ugye, túl van egy szakításon, és visszamegy a szülővárosába, és itt igazából találkozik egy régi gyerekkori barátjával. Üh, és ő vele ugye, elkezdenek egyre többet lógni, így ő is próbál mi eszközni magával, mert közben elég sokat iszik, tehát eléggé... Ennyit uh... vedelni filmben, én utoljára szerintem a, a Szárazon filmben láttam. <laughs> tehát már má irritáló volt, hogy ezek nem bírnak egy, egy rohadt órát úgy eltölteni, hogy ne vedeljenek közben, Igen. annyira idegesített. Nagyon, nagyon sokat itt a filmben, amúgy tényleg. És hát nyilván is hozzá tartozott a, a sztorihoz, és ö, igazából tényleg erről, én tényleg azt gondoltam, hogy ez egy romantikus komédia lesz, és ehhez képest nem. Tehát ez inkább egy dráma, ami igazából a bántalmazásról szól, és arról, hogy igazából ö, az emberek mennyire nehezen tudnak kitörni ebből az áldozat szerepkörből, és azt, hogy végre neki merjenek lenni annak, aki, aki eddig őket elnyomta. És ugye a filmnek a rendezője az a... csó, Vigolándónak hívják, hogyha jól emlékszem. Már beszéltünk is szerintem korábban filmjeiről. Pillanat. Biztos, Egy pillanatot kérek, és akkor mindjárt megkeres. Ja igen, a Time Crimes, az időbűnök című filmet írta ő például, megrendezte. Tehát az, az, az is hasonló az, mindfuck volt. Igen, eléggé mindfuck volt. Uh, meg ugye a, ugye a v VHS filmeken is dolgozott, az ABC of Destiny is, tehát így van, van neki egy-két ilyen olyan filmje, és egyedi a film. Tehát még hogyha alapjáraton nem is szimpatikusok a karakterek valami, de, de ma, ma, ma, nagyon egyedi amúgy szerintem. Tehát így nem tudod mással összetéveszteni amúgy már magát, ez az egész alaphelyzetet, hogy most tényleg van egy nő, akinek alkohol gogyai és megjegyik egy kórába, egy kurva nagy szörny igazából, amit így, és azt csinálja, amit ő csinál. Közben majd időközben meg fog jelenni egy másik ilyen szörny, és az is ki fog derülni, hogy pontosan miért néznek ezek így hogy hogyan rendezik ki le a konfliktust. De érdekes az alaptörténet, szerintem a feszültséget a film tök jól kezeli, amikor tényleg arra van szükség, amikor tényleg egy ilyen face off van így a karakterek között. És ö, az egésznek van egy, van, van egy nagyon érdekes hangulat, ami miatt én így, én így nem akartam megállítani, még csak annyira se hogy kivegyek vagyok bisélni. <gül> Meg az Enhedövé szerintem nagyon jó volt a filmben, nagyon jól játszott a filmben, akkor a ugye már a férfi főszereplő, ami Jason Sudeckis volt, aki szintén nagyon jó volt ebben a számára szerintem szokatlan szerepben, tehát hogy ő azért szerintem ezelőtt ilyen karaktereket nem játszott. Meg itt van ugye a Dan Stevens is, aki most ugye a szörnyetek szerepében játszottunk a szépség és a szörnyetekben, meg a guestben, amit nagyon-nagyon nagyon a... szeretett. Igen, Igen az, az jó volt, amikor a Dan Stevens-nek mennek meg a... elkezdik uh, hergelni a kocsmába, van. És annyira előttem volt a gesznek a jelenet, amikor <gül> tudom, mert, hogy hú, ez most így nem fog működni, látok. <gül> <gül> hát, na, sajnos nem. Egy olyat én is megnéztem volna, de nem. És uh, de szó, Szóval így volt az egésznek egy hangulat, ami engem így nagyon-nagyon el tudott kapni, és így, így nem, nem tudtam rá azt mondani, hogy hideg hagy a film. De akkor mondjátok el, hogy nekem miért nincs igazom. Uh, abban tök egyetértek, hogy egyedi a film, és, és így írtam is nektek, a film 40. percénél tartottam, amikor történnek ezek a, hát az első ilyen, atya úristen, mit nézek én itt pillanatok, és mindenképp uh, el kell ismerni, hogy így, így holvány gőzöm sincs, hogy, hogy ez hová fog vezetni, mert annyira szürreális az egész, tehát itt, itt ne, nem, még egyszer ki akarom hangsúlyozni, ha a csaj megjelenik egy bizonyos időpontban valahol, egy bizonyos, akkor, konkrét, helyen. Egy bizonyos konkrét helyen, akkor egy, nem tudom én, a kontinent, vagy a, a bolygó másik felén egy óriás szörny formájában megjelenik ő ott. És ezt így... És egy percre Igen. És így, oké. Okay. Én ilyenkor nagyban feltételeztem, hogy ez valami szimbolika lesz majd, hogy a az alkoholizmusra, meg akármi. Hát nem. Tehát ez így ez konkrétan így történt minden. És így néztem, mondom, jó. Hát akkor ezt most fogadjuk el, és akkor nézzük tovább. Ami engem abban a filmben, egyre inkább az idegesíteni, hogy a karakterek, tehát annyira rém idegesítő volt mindegyik. A Jason Sudekis például egyik pillanatban a másikra így kezd így megőrülni. A, a De látólag en... ok nélkül? tehát igen, én nem, tehát nem így... jöttem rá, hogy mi a franc baja van ennek igen. az embernek. Tehát egyik pillanatban még ilyen tök csávó volt, aztán, minthogyha kimaradt ki, volna egy ilyen félórás átvezetőből, hirtelen elkezdett ilyen pökhendi lenni, utána már így egyre inkább ilyen pszichopata. És így Ö, lemaradtam valamiről, vagy én nem tudom, enhedőve is ilyen én nem tudom, nyilván ez, ez ö, amiatt is volt, hogy megmutassák, hogy ő mennyire kicsúszott, meg piálás meg, meg nincs ö, önfegyelme, meg stb. De ő is olyan baromságokat csinált, mint olyan, olyan, mint kis nyolc éves hülye gyerek úgy viselkedett néha, hogy, hogy így tökre idegesített. Ott volt a, a barátja, aki, aki szerintem tök érthető okokból kihajtotta a francba, hogy ő így ezzel a csajjal nem tud mit kezdeni, ennek ellenére mindig közeledett és érdeklődött felőle, és a csaj ott is ilyen, ilyen seggfejként viselkedik vele. Tehát amikor ott hagyta például a Skype konferencia hívás közepette, hát én nem tudom, én, én lehet, hogy ott többet már nem próbálkoztam volna annál a nőnél. Öh. És, és aztán a, a filmnek a vége is, meg, meg ezek, a, ezek a belemagyarázások, hogy mi miért volt, hát én nem tudom. Tehát én így ennyi erővel így akár azért, mert valami egyedi, még nem feltétlenül mondom azt, hogy van lét jogosultsága. Tehát most ennyi erővel akkor én csinálnék egy filmet, hogy akár egyszer én, én, én brúnyálok, és lehozom a vécét, akkor Mozambikban özönvíz van. És akkor most ez egy morális kérdés, hogy úristen, akkor most, most mit csináljak a vizeletemmel, hogy, hogy valahová őrítenem kell, ugyanakkor meg Mozambikban egy csomó ember meg fog fulladni emiatt, és akkor most ebből is lehet egy filmet csinálni. Tehát nem feltétlen baj, ha nem mindent filmesítenek meg. Ennek elnére a filmnek tényleg vannak érdekes pillanatai. Csak egyszerűen sok életet nem tudtam hová tenni. Ez az egész tűzjátékos jelentés, Tehát mi a franc volt az? Egyébként tényleg a, főleg a Jason Szuljaikis-nek a karaktere egyszerűen kinyírja az egész filmet. Igen, igen. Tényleg érdekes, meg nekem speciál tetszett a vége. Azzal a kis, jó, inkább kis az fordulat, a fordulat volt, de de most akkor most jó a film mi mit mi, mi mi ebből vagy vagy semmit, meg amit utána tesznek, az már az már nem feltét, tehát, igen én is azt éreztem, hogy hogy itt most mindenképpen valami nagyot akar mondani ez a film, de nem mond nagyot, tehát annyi helyen bele lehet kötni a, a maga tanulás vagy a, a saját tanulságába. És sokkal jobban működött volna mondjuk fekete komédiaként, vagy, vagy valami abszurd fígjátékként, nem tudom, vagy, vagy akár egy Black Mirror epizódként ez kurva jó lehetett volna. De ezzel a komolykodással, meg ezekkel a karakterekkel, tehát engem, engem az enhedővé az őrületbe kergetett. Én, én nem bírtam elviselni ezt a nőt. És ott volt a másik oldalon a Jason, és mondom, ó, ő lesz a jó fej, így az enyém. Mert és tényleg. Akkor még halál és az egyik pillanatról a másikra olyan szintű idegbeteg barom lesz belőle, hogy tehát, nincs kinek szurkolni a film alatt, Én. és ott volt a nem is értettem, hogy miért kellett ez a fiatal srác bele, az olyan nyomi volt. Ja, igen, tudom. Igen. Az úgy érzett ki, mint te... a, a, a Kevizel, nem? Lehet. A Jim úgy, Kevizel. Az, az. Mint ilyen 15 évvel korábbi ö, önmaga Hát olyasmi, tehát az lehet, mert nekem is ez jutott eszembe, amikor így elkezdtem látni, hogy hogy színészkedik, hogy Jézus! <gül> úgyhogy, igen, azt az például úgy olyan kiagyhatták volna, egyszerűen sehová nem vezetett. Ez az egész hazautazós rész meg. Ja. Nem, Ez a film, mintha az utolsó percéig kereste volna, hogy miről akarjon szólni, úgyhogy vannak tényleg jó dolgok benne, meg látványilag egyébként jó. Nagyon jó. jól néznek ki a szörnyek, de... <gül> nem, nekem sem működött sajnos, teljesen taszított az egész nem mondanám rossz filmnek, mert egyedi tényleg, és, és különleges, és érdekes de annyi, annyi hülye, hülyesége vagy idióta karakter van benne, hogy egyszerűen nem lehet belefeledkezni nem lehet belemerülni, én nem tudtam ezekkel semmit kezdeni, úgyhogy hát végül is arra jó volt, hogy most láttam ezt is <gül> de ja. nem fog megmaradni sajnos. Tehát csak az ötlete fog megmaradni bennem, mint egy Igen, Igen, viszont ha lehet volna eset. egy hülye ötletük, hogy csináljuk meg ezt, hogy megérnik szörnyként valahol, és nem tudtak volna köré egy filmet kreálni, vagy én nem tudom. Rossz tehát... irányba indultak el, tehát lehetett volna köri köré az egy filmek csinálni, de nem biztos, hogy ez a karakter dráma lett volna a, a jó irány. De mondjuk azt, azt mindenképpen az előnyére kell írni, hogy ezt, hogy ezt az ötletet elég jól kidolgozták. Tehát mind a filmvégi fordulat szerintem az tényleg tök jó volt, meg a, a, amikor megmagyarázták, hogy miért. Szerintem egy tök, tehát tökre tetszett, hogy az uh, volt, nem, hogy ez az van mert, hanem az mind, nem csináltak mind, az, mind az mind. egész... Hát de figyelj, csináltak az egész mögé egy ilyen a magával ellent nem mondó uh, ilyen okot. És ez szerintem... Uh, sok film még erre se uh, hajlandó. Úgyhogy tehát azok a részek nekem tetszettek, de egyébként... Én már, én már azt se értettem, hogy az enhead -e -e hogy jött erre ilyen rohadt gyorsan rá, hogy ő van az egész mögött. Mert elég el... értettem. Hát azért háromszor visszanézte igazából a dolgot, meg hát jellegzetesek a gesztusok. Tehát most ny nyilván de... a legjellegzetesebbet vetted észre. De a csaj egész vég, nem tudom hányszor szóba kerül a filmre, annyira segrészek, hogy semmire nem emlékszik. Akkor hirtelen erre igen Hát most és miért ne? E, te ne csináld már, hogy, hát hogy ember, egy, egy szörnyfilmet látsz, vagy egy reportot látsz, és utána egyből fe, felveted annak a lehetőségét, hogy az te voltál abban a szent pillanatban. Hát egy... nem elsőre jött rá, hát valami három-négy napjában beletelt neki is. Hát nekem aggasztóan egyszerű, vagy gyors gyors rájövetelnek tűnt az egész. Szerintem azzal nem volt semmi probléma. Igazából a Firnak az egyetlen nagyobb hibája az, hogy esetlen volt néhol nagyon. Tehát úgy tényleg hogy nem lett volna annyira biztos az egész meg. Amikor így a konfliktusokat kellett néha kezelni, és akkor itt elkezdtek pofoszkodni, és ez igen nagyon bénák voltak. igen. Például, tehát az nem tetszett, de az például, hogy nagyon sok helyen nekem az ajándék hitottam úgy eszembe. A Joel Edgerton az és az, az nálam egy eléggé jó pont volt, hogy, hogy azt úgy meg tudta idézni alkalmanként. Mert, mert, tehát én, én így valahogy megláttam azt is, hogy nem, nem tűnt következetlennek az, hogy a Jason Sudeckis így hirtelen mit csinál, vagy miért csinálja. Mert? Hát, mert mindig is ilyen volt. Hát de, nem de gondolod, hogy a, hogy a jó fejkedés volt az általmaszk, és akkor az hogy levedlette a végén, de, de miért vedlette le? Hát, de már látod, hogy gyerekkorában is, hogy viselkedett vele. Idej, ez már spoiler, de hogy, tehát látod, hogy igazából ez nem újdonság volt, ez nem először csinált ilyet. De akkor miért volt jó fej? Hát, mit És tudom, miért miért mert hirtelen, megörül... nem jó fej? Hát most figyelj, ezzel még jobban lehet amúgy getűzni egy emberrel. hogy egy először kedves vagy vele, aztán még utána elkezdesz de... szivatni. Hát, de miért Semmi akart volna, nem tudom, tehát az egyik pillanatban szemétláda, a következő pillanatban szárnyabánya, amit csinált, és ja Istenem, a következő pillanatban még nagyobb szemétláda. Hát mert szerintem pont ez volt neki a lényege, hogy, hogy olyan sagba tartsa azt a szerencsétlen, olyan a helyzetbe rakja bele a szerencsétlen, amiből nem tud egyszerűen szabadulni. És nem is bírt. De nekem ez hogy... abszolút nem jött le a karakterből, tehát nekem nem igen. úgy tűnt, mint hogyha neki végig lett volna egy terve a film alatt, hogy ő kikészíti mondjuk ezt a nőt. Igen, igen. igen. Nem, bírt akarta. De, de ez miben nyilvánult volt? meg? Hát Tehát... miben igazából, sarokba sarokbasszorította. Egyrészt, hogy kedves volt vele, aztán utána meg már egy ponton tényleg egy olyan ultimátumot adott neki, amivel nem tudott mihez kezdeni. De, de, ez a, de a ezt csalmi... az ultimátumot nem tudhatta korábban, amikor elkezdte, elkezdett jófejeskedni vele. Hát nyilván utána meg már így összeállt neki a dolog. Ezt szerintem időközben találta ki. Az elején még csak arra akart játszani, hogy na akkor, még lehet, hogy... Tehát ezt korábban is csinálta, és lehet, hogy újra rákapott erre a helyzetre. ugye láttuk, vagy sajnos annyira nem magyarázták el, hogy mi történt például a feleségével. De láttuk, hogy ott sem volt minden rendben. Hát nem tudom, ez, ez nekem nagyon nem működött. Hát jó, mert ma nem, nem akarnak róla meggyőzni, mert ez nagyon sáner film, amúgy. Tehát van, vannak neki bőve hülyeségei, és így tényleg arról volt szó, arról szólt ez a filmenek a tetszés indexe, hogy mennyire téged elkapni az egésznek a hangulata meg a megvalósítása, meg a hangvétele. Hát ezt egy 20-25 perccel lerövidítik, vagy, vagy esetleg másra helyezik a fókuszt, akkor azt mondom, hogy ez, ebből többet lehetett volna hozni. Egy hatost adtam rá, tehát itt nem, nem kell tragédiáról beszélni. De nem de volt rossz a film. De, de nem tudom, ez, ez, ez így nem volt kerek egyáltalán. Annyi faktor zavart formolatosan leginkább tényleg a karakterekkel, hogy egyszerűen nem tudtam úgy élvezni, mint ahogy élveztem mondjuk az első 40 percet kb. De legalább egyik sem volt úszósapkában. Ja. Ezt a képkockát még elküldöm neked, blackship Kérlek, kérlek, meg. Megfogom. Jó. Na, de azért köszönjük az olyanlást, Gergő. Uh, Elemben én is ajánlottam egy filmet megnézést, amit ugyanakkor senki nem nézett meg. <gül> Úgyhogy uh, minőségi <gül> csere <gül> volt. <gül> uh, na, az én filmem az a Monolith című darab, ami egy TV film, vagy, vagy ilyen streaming szolgáltatós darab. Uh, tehát nem mozis premiere, ha minden igaz. Hát viszonylag friss mert amd uh, n kemény 500 szavazata van kb és 5 pont alatti indexel amit én egy kicsit azért feljebb húztam, de uh, miről is szól ez a film, tehát úgy hívják, hogy M-O-N-O-L-I-T-H Monolith, ez a monolit ez egy autómárka ez ilyen kicsit olyan Black Mirror-os van rögtön a filmnek hogy egy ilyen reklámspotot látunk, hogy egy ilyen startup cég egy kiad egy ilyen szuper erődítményszerű autót, amilyen 600féle okos szolgáltatással működik, és golyóálló, meg én nem tudom, én van benne autó, automata vezetési funkció, meg meg úgy kb. mind amit el tudtok képzelni. Tehát, már, tehát tényleg elképesztően jól néz ki az a kocsi, mint hogyha valami, valami Knight Rider, <laughs> Knight Rider kocsi lenne, vagy akármi. Ilyen betonszerű kerekekkel, meg akármivel. És ö, egy anyuka a kb. két éves, vagy lehet még annyi sincs, két éves fiával, egy ilyen autóban megy, megy valamerre, és az autópályán egy baleset van, és így torlódás van, de ők sietnének tovább, és hát a monolit, mesterséges intelligenciás operációs rendszere ajánl neki egy alternatív útvonalat, hogy mehessen tovább, de ez ilyen, ilyen sivatagos, kocskaringos elhagyatott útvonal, de hát bevállalja az anyuka, mert, mert hát előre akar menni, és odaérni. És a kocsi átújában ott ül gyerekülésben a, a kisfia, mackó jelmezben, mert a, a benzikúton kinézte magának, és hát fel is rakta rá. És aztán történik mindenféle szerencsétlenség. Nem akarok mindent lelőni. Az a lényeg, hogy ez is a filmnek a kiinduló pontja, vagy, vagy gyakorlatilag a, a, a, hát a nagy története hogy az anyuka kizárja magát a kocsiból és a gyerek meg benn a kocsiban úgy a semmi közepén és ö, ne, telefonja is bemaradt a kocsiban és a, hát nem, nem jut be a gyerek meg ott van a gyerekülésben ki se tudna tud szabadulni és hát most akkor mi van természetesen az első, amit csinál az ember egy, egy nagy követ felkap és próbálja beütni az üveget meg satöbbi, páncélüveg lehetetlen próbálkozik még mindenfélével hogy nem tudom én hangosan kiabál a, az operációs rendszernek a, hogy, hogy nyis ki az ajtót meg satöbbi, nem vesz a tudomást Ezekre mondom, van, van valamiféle magyarázat, hogy ö, mi, miért van. Úgyhogy ö, igazából ennyi az egész alapszító, hogy gyerek benne a kocsiban, anyuka kin. És hát ez így az éjszaka közepén, közepe történik, és hát ez még nem nagy tragédia. Ugyanakkor, és ahogy mondtam, sivatagban van, és amikor fel kell a nap, a kocsiban rohat meleg lesz. És gyerek gyakorlatilag ott megfőben főleg mackó jelmezben. És ez a, ez a nagy drámája az egésznek, hogy a gyerek az ott valatosan már egyre vörösödik, hogy ilyenek, és szörnyű nézni az egészet. Tehát engem annyira megviselt az egész, hogy egyrészt a, a, a casting az nagyon jó, tehát az a gyerek az, az annyira tündérje volt, és na, nagyon jó színészke. Nem tudom, hogy, hogy csinálják, hogy ilyen, ilyen pici gyerek már ilyen jól mutassa ezeket de ahogy már ott lirult meg minden, úristen, én, én teljesen kikészültem, főleg, hogy a, a saját is hasonlít egy kicsit, úgyhogy ez ilyen dupla horror volt. És hát ezt látjuk, hogy mit lehet ilyen kocsinálni. És ez a film. És a filmnek vannak uh, néha hülyeségei, a filmnek a megfejtése is meglepő, de ö, kicsit hülyeség, de, de nem láttad előre, és azt mondom, hogy ezt így valamilyen utómódon díjazom, még ha bele is lehet kötni, tehát én biztos vagyok benne, hogy csomó ember azt mondja, hogy ezt a baromságot, de én el voltam vele, ö, tényleg tök izgalmas, nem is túl hosszú, 80 akárhány perces, ö, és kicsit olyan a film egyébként, mint az átony, hogy van egy ilyen, ilyen kicsit klaustrofób helyzet, hogy egy nőnek meg kell oldani valamit, ott is a vége olyan volt, amilyen, de uh, egy ilyen nagyon egyszerű alapszító, amit meg kell oldani. Úgyhogy szerintem, akinek tetszett az Átony, az annak tetszett ez a film is. A főszereplőnő a Katrina Bowden, vagy Bowden, uh, nem tudom, öt arcról lehet már szerintem ismerni, bár olyan, Blackship te biztos ismered, a, a korábban belinkelt, elküldted nekünk Nurse 3D-ben is benne van mm. például, de benne volt a, a Piranya 3D-ben is, vagy a talán a legismertebb filmja. <gül> <gül> Mocsod hát, a filmográfia. Na igen, ez most egy pillanat, egy, egy picit jobb lesz most, a Tucker and Dale vs. Evil, ezt nem Na. tudom, ismeritek Hogy el. Hogyne, hát az egy nagyon, Hogy nagyon, az az a nagyon, nagyon Na, jó. Ő a, ő a szőke, jó benne. Meg ahogy itt nézem, a, a amerikai Pita találkozóban is benne van, bár arra nem emlékszem. Egy altról lehet ismerni a nőt, hát szerintem mindenképp ebben a filmben hozta a legjobb formáját. Úgyhogy én tudom ajánlani a filmet nem teljesen értem, miért ilyen alacsonyabb pontszáma, most 146 van, 480 szavazat után. Ezt akartam kérdezni, hogy van valami tippen, egy objektíve, hogy miért pontozták le ennyire? Hát, mondom, néha a, a, a csaj csinál olyan dolgot, ami, amit mondjuk nem feltétlenül csinálna mindenki, de soha nem mondanám azt, hogy ez ilyen ultra baromság, hogy, hogy ez teljesen életszerűtlen Ja, nem tudom hová tenni, miért, miért nem jött be az embereknek. Én egy hetest adtam neki, egy kicsit talán fel tudom tornázni, de én egyszerű minden, megnézésre mindenképp ö, ajánlom. Ja. De rögtön már egy, csak egy a, pontos már értékelés, értékelés a... van az IMDB-n egyébként. Tessék? Itt rögtön egy egypontos értékeléssel nyit az IMDB egyébként. Na, Tehát és, és, az és van, mit ír? Hogy... Most olvasom. Ja, aha. Még nem kezdtem. Ja, már csak a kocsi miatt is egyébként érdemes nagyon jó plakátja is van itt a egyszerű alapszitú ez a barom jó kinéző autó, egy anyuka előtte a sivatagban is ilyen gigászi csavarkulcssal ja, és akkor próbál bejutni felketettem Igazából az érdeklődéseteket nekem nagyon, én már, már rá is kerestem a filmre úgyhogy engem érdekel már egyébként is érdekel, csak nem, nem fért már bele az időbe így mm -hmm. amennyire látom így a kritikát, ez körülbelül azon van kiakadva, hogy miért van ez a film. <gül> hát tudod, ez a tipikus, hogy nem értem, hogy miért kell ilyen filmet csinálni, tehát hogyha elkezdesz egy filmet nézni, szerintem alap kéne, hogy legyen, hogy elfogad, hogy ez a film van, és úgy <gül> nézd, de úgy tűnik, hogy ez az illető... Hát, ilyen létkérdés de... csinált belőle, hogy miért van ez a film? Hát és akkor kolosszálnál igen. mit szóljunk? Tehát, hogy... <gül> oh, <gül> hát <az> egy jó <gül> Pont beszéltünk, igen. Ja. De ott is elfogadtuk Gergő az őrült alapszítot. Hogy van nem, ezzel, <gül> nem ezzel volt a bajunk. Na, nem, nem mondom, tehát én tehát szerintem. Tehát az, azért minden filmnek a megítélése nagyrészt szubjektív. Nem tudsz objektíven értékelni egy filmet sem. Ugye ezt elmondtuk a, a világ legjobb filmje negyedik adásában, és amikor én vendég szerepeltem meg, amiben ti is voltatok, ugye te az elsőben Freddy, a lesik meg a másodikban. Talán. És ott Szerinten is, igen. A, hogy nem a harmadik, az a Gábor, Gábor Lehet, volt. Hogy... Ja, a... Az a Gábor Én volt. És Nagyon régen volt az már. És akkor ugye, hát itt is kitértünk arra, hogy itt, itt, szerintem ez nagy rész szubjektív. És hogyha tényleg ez ember talál magának valami kapcsolódási pontot, akkor fog neki tetszeni. Uh -huh. És azért itt is most azért, tehát azért úgy tűnik, hogy te szembe mész itt azért, mert hogy neked nyújtott egy olyan élményt ez a film, ilyen esetben az, hogy beletudtad magad élni abba a tragédiába, hogy egy szülőnek segítenie kell a gyerekének, de nem tud. Ez egy kur kurvára folytogató érzés lehet, és hogy te ezzel tudtál azonosulni, belekerültél a filmbe, megkaptad tőle azt az élményt, hogy úristen, akkor ez így tényleg át tudtad élni a helyzetet, amit a rendező el akart neked mesélni. Úgyhogy igen, ettől fog neked tetszeni. Ja. Jó, Úgyhogy ajánlom megnézésre. Kihancsoljok, hogy nektek hogy tetszik, majd írjátok meg, vagy esetleg a hallgatók. 2016-os film egyébként. Ahogy a kolosszális, úgyhogy ezek viszonylag friss darabok. Na, egy film, ami rohadtul nem friss darab, de annál emlékezetesebb. De friss élmény. Igen, az a népakarata filmünk, ahogy, mi, ahogy már említettük a The Star Wars Holiday Special című Hát élmény volt. üres. fasz! Ez... <gül> <gül> Igen. <gül> ja. Hát 78-as, azt hiszem, 78-as film amit hát karácsony közepette vetítettek, azt hiszem az ABC-n, és hát, hát hírhet gyakorlatilag. Tehát a George Lucas egyszer ilyesmit közölt, hogyha lenne elég pénze, és ideje minden egyes ilyen bootlegkopit, tehát minden egyes másolatot egyenként verne szét kalapáccsal, mert ez nyilván még a VHS-ös <tos> időkből mondta, de meg is tudom érteni, <tos> miért mondta ezt. Hát ez ilyen, hát ilyen, ilyen epizódfilmszerűség, igazából az egész Csubakka családjának a, a házában, vagy... Nem, otthonában. Otthonában, ezt még háznak se lehet nevezni. Ez egy fa! Otthonában játszódik, ahol várják haza, otthonban amúgy, tehát igen. Igen, nem mit is megint, Disney Várják csubakáik haza csubakát, és, és, és miközben ő csak nem akar megérkezni. Láthatunk mindenféle ilyen hát... Ilyen, ilyen bejátszást, hogy vagy tévét néznek, vagy, vagy valamiféle ilyen rejtett kamerás felvételeket máshonnan, aztán hozzájuk is jönnek a, a birodalomtól, házkutatást tartani, meg ilyenek. A szerelő. A szerelő, igen, és hát az a rohadék csubakkal csak nem akar jönni, úgyhogy eltart ez 90 akárhány percig, amíg végre hajlandó megjelenni, és hogy vége legyen a filmnek. Leia hercegnő, énekel, táncol, Mark Hamill, a Luke Skywalker, félelmetes, hogy megváltozott egy év alatt. Han Solo. rosszak gyerekek amúgy, ez Igen, erre szól Tényleg nem lehet erről a filmről értelmesen beszélni, szürreális az egész, borzasztó. Iszonyú hosszú ilyen klip, meg Igen. Bizarra az egész. És ez nem a Lukács-féle változat, hogy hát ez lehet, nem kellett volna bele, hanem ez a Óristen! Ki volt az, hogy ez jó ötlet? De Igen. A... Igen. És uh, IMDB-n 2, nem 3-on áll. Talán. Vagy 2,4-en áll, és 10.000 szavazata sincs ugyanakkor. És itt vetődik fel a kérdés, hogy lehet, hogy ezt a filmet nem is nézte meg soha. Az a nagy tömeg, mint aki beszél róla. Éppen ezért szerintem óriási nagy teljesítmény, hogy mi az audio kommentár keretein belül megnéztük ezt az egészet teljes egészében. Úgyhogy azért hát, gratulálok itt magunknak, mert ezek szerint ez nem olyan teljesenzetes dolog, de mi elmondhatjuk magunkról, és én, aki hajlandó 90 akárhány perc, vagy sőt, még több is, már is beszélünk, meg utána is egy, egy kicsit, Uh, azt hiszem 1 óra 45 perc volt az egész uh, audio kommentár. Tegyetek vele egy próbát szerintem, mert talán velünk együtt érezhetőbb, de hogy én ezt nélkületek, hogy tudta volna átélni, azt én elképzelni se tudom. Én nélkül nem tudom, hogy bírtam volna aki <gül> Nagyon erőteljesen nyomkodtuk volna a Fast Forward gombot. Igen. Mert tényleg annyira iszonyatosan hosszú jelenetek vannak benne, az a kocsmai jelenet. Az a, valami 20 percen keresztül egy kocsmában mászkálnak, pofáznak a semmiről, aztán elkezdenek énekelni. Igen. Ilyesmikre kell elképzelni. És a telesop? A tele hát, na az, az volt Az zseniális volt. Az volt. Fú. Onnan igen. van amúgy a, a, az előzetes, amit kirakott A ja, igen, Facebookra kírakod. meg Twitterre is talán kitoltan, csak Nem ugyanilyen hosszú a... <laughs> Szegény helyzetek hmm. a sima közben a sírjában újra megéltem a tehát sok a sérülettel. Ugh, de az kegyetlen volt, azt a rohadt élet. Igen. Igen. Nem tudunk erről mit mondani. Minden, amit hallottatok erről a filmről, az igaz. Elmé. Ez a, olyan, mint a 50 ágyalata, hogy. Pontosan. Nem létezik arra elég durva szitok, amit már nem lehetne mondjuk a filmre elmondani. Tehát borzasztó, tényleg egyetlen, és emberiség elején büntetés, és például egy Star Wars keretein belül csinálták. Mert, Ez benne mű. a szép, igen. Tehát ha nem Star Wars lenne, akkor senki nem ismerné. De így, így, így meg, megadatott nekünk, hogy, hogy ilyen antikult klasszikus legyen. Úgyhogy, fú. Tényleg. De egyáltalán az, hogy, hogy a, a csubakáék nem tudom, hogy 10 percen keresztül ilyen vukin beszélnek egymással, és csak ilyen hörgéseket hallunk. Tehát feliratozva sincs, hanem csak oh, oh, oh, oh. Ez, jó, ez a világ legrosszabb buki uh, interpretációja volt, de tehát tényleg ezt hallani 10 percén is ilyen rettenetesen, horrorisztikusan néz ki, főleg az a, a kis wuki. Tehát szörnyű. Vagy ez, a, ez az öreg trotty basszus, hogy egy foga van, és így a, az alsó ajka, így az óra. A Hector Szalamánka konkrétan, a vett be amúgy munkai ki. Jó. Szörnyű. Jó, úgyhogy. Hát köszönjük szépen ezt az élményt népokaratába. És Azért... megpróbáltunk kieményt adni cserébe. Igen, ez tényleg csak így lehetett, tehát ezt, ezt így másképp nem. Úgyhogy meg is van a második audiokomentárunk? kommentárunk uh -huh. uh, Szerinten és szigorítjuk a tehát azért, azért ne küldjetek be szarfilmeket, hogy utána megint gyöltjük magunkat ezzel. Please. Nem, nem, nem, nem, ez, ez, ez, már, ez már biztosító van, hogy igen, a... még egyszer nem lesz. Bárra <laughs> minden igaz, a következő adásban is lesz valami hasonló elnövetek fasság, de még ne rántsuk le róla a leplet. Ó. Oh. Hm? Tudsz oh. valamit, amit én nem? Szerintem hát, beszéltem róla, amit meg megnézünk. A azt mondtátok, hogy legyen a következőben. Jó. <laughs> ja, ja. Öt, arra a már itt is volt szó amúgy, ki lett mondva a címe. Már ki lett mondva a címe, igen, úgyhogy ennyit lehet, lehet Jack, visszahallgatni. jackshag van szó, vagy mi? Nem. nem? Uú, majd. Nem? én mondom. nem vágom, miről van szó. Majd elmondjuk, el majd elmondjuk. Jó, oké. Okay. De lehet, Na. hogy akkor mégsem lesz, mert a Freddy megvédtózza, tehát igazából lehet, hogy előre ígértem olyat, amit nem tudunk betartani. Jaj, ja, ja, ja, ja, ja. jó, jó, jó, jó. Most már megfogtam. Meg, meg, meg, meg. Oké. Okay. Jó. Na, oké. Okay. Ez csak izgalmas volt a hallgatóknak. Lehet róla szó. Igen, ilyen professzionálisan toljuk mindig. Na, köszönjük szépen azért a, az élményt. Uh, ja, hát ilyen, ilyen rég volt, hogy egymást egymás után pontosztuk itt az audio kommentárban. Gergő és a szórterasszem egy, egy kerek egyest egy nagyon neki. nagy kerek egyest. Mert, mert, mert csak egy üveg bortittam meg közben, hogy a kettőt, akkor lehet, hogy két pont is lett volna. Mi, mi Blackship-en jó fejségből egy kettőst azért adtunk neki. De csak a, is kizárólag a, a teljesók miatt egyébként. Tehát más okon nem volt rá semmi, nem, nem, csak az. De az tényleg jó. nagyon jó volt. Jó. jó. Szóval ez lett volna a mostani adás. Kicsit rövidebb, de, de azért... Hát volt négy mozifilmünk is. Tehát négy azért... mozifilm, igen, meg, meg hát azért pár négy napra négy ezzel rögzítettük a, a Star Wars-t, is kicsit kivett belőlünk egy, egy energiát, Úgyhogy találkozunk majd talán a hónap végén, vagy lehet, hogy csak július elején meglátjuk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, hallgassátok meg a, az audio kommentát, írjátok vissza, hogy hogy tetszett nektek és küldjetek még az intrónk végére filmbarátok podcast bemondásokat sosincs belőlük elég na vigyázzatok magatokra sziasztok sziasztok Csapu. A Filmbarátok Podcast bevonja a hallgatókat, így akár te is részese lehetsz az adásoknak.